Jó reggelt! Azt mondja, hogy ma 2024, te tudod, azt, Gábor, mindig, hogy hanyadika van? Mert én naptár nélkül gyakorlatilag meghalok. Tizedika van. És honnan tudod? Honnan, hogy az órámlól van egy És ha nem nézel rá, akkor is tudod, hogy hanyadika van? Hát mikor, hogy. Ma, ma nem tudom, mert várok egy adatbázist ahol ez a fejemben van. Elnézést, mit vársz? Egy adatbázis. Egy Ezt hallottam az előbb is, csak nem az ember annyi mindent vár, de hogy egy adatbázist várjon, így péntek reggel, és ez az adatbázis, ez mivel kapcsolatos? Egy soron következő kutatásunkhoz, egy felvélésnek a nyers adatbázisra, hogyha adatokkal dolgozol, akkor ilyen dolgok tagolják a naptáradat. És mikor fog megjönni az adatbázis? Hát a mai nap folyamán, hogy türelmetlenül várjuk. De ezt úgy nem lehet tudni, hogy mikor, 9-kor, 10-kor, délután, 5-kor, 6-kor, éjfélkor? Nem, nem, nem, sajnos ezt nem. Jó lenne egyébként, de nem. Annyit tudok, hogy tényleg jön. Egy kutatásigazgatóval beszélgetek, majd menetközben tovább részletezem a titulusokat. Tehát péntek van kutatásigazgatóval beszélgettek, ezek már részletek. És mivel kapcsolatos ez az adatbázis? A... Milyen éves Mi Milyen volt az előző negyedés szegénységileg? Már hogy érted, hogy milyen volt? Mit mutattak az adatok? Szakott talán még kívbeszéltük egyébként. Én ezt értem, de memóriafrissítésnek jó lesz, ha elmondod. Jó, drámai, drámai változásokat nem, nem mutatott. Ez a, ez a lényeg. De a negyed év az egy megfelelő időszak ahhoz, hogy az, abban érdemleges változás következzen be? Hát attól függ, hogy milyen időszakot élünk. Van, volt olyan negyed év, amelyről, amely után egy jelentősebb uh, romlás volt. Most te jössz. Én már szerváltam együtt. Mivel jövöd? Amivel akarsz? Ami a fejedben van? Hát jelens, én ilyenkor péntekenként kora reggel reaktív szoktam lenni. Milyen? Tapasztal... Reaktív, ezt tehát... És mikor vagy uh, proaktív? Hát jelenzőre a munkában. Tehát én ilyenkor felkelek nem tudom, ilyen fél hat körül, és be belevetem magam az éppen aktuális projekteknek a kapargatásában, abban muszáj proaktívnak lenni. Egyébként, amikor beszélgetünk, négy szem közt, akkor is jellemzően inkább reaktív szoktam lenni. Néha nem. Hát, az nagyon ritka. <coughs> Igen. Emberek, emberek szeretik azt, hogyha olyannal beszélgetnek, aki inkább reagál, mint a saját témáit erőlteti. Az... Nem feltétlenül. Nem feltétlenül nekem ez a, ez a Egy egyetem autonómiájába, amely nem magánalapítvány, belefér az, hogy egy holokauszt tagadó iráni volt elnököt elhívjanak? Hát elméletére igen, ha jól értelmezem, akkor most sem a formális jogi jogosultságot vonják kétségbe, hanem ennek a dolognak a morális vagy diplomáciai oldaláta. Az egyetemi autonomia az egy érdekes képződmény, aminek nagyon-nagyon mély hagyományai vannak, és szinte minden belefér. A ezért, hogy ezzel hogyan élünk. Én ajánlanék az Egyensú Intézetnek egy moralitással kapcsolatos negyedévenkénti felmérést, hogy hogy alakul. Hát, hogyha teszelj a vastagokat, hogy milyen indikátorok alapján mérjük, akkor ez lehet, egy érdekes. Nem lesz könnyű, Különböző jelenségekhez való viszonyulás, de hát ugye mi az elvárandó magatartás? Igen, az leginkább egy közbeleménykutatásnak is ne, nem. E, hát ugye azt nem lehet mérni egyébként, hogyha negyed évente hívják meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, a volt iráni elnököt, akkor negyed évente hogyan lenne a bizszagja, mert ugye az lenne egy érdekes dolog, de hát emiatt csak nem lehet rávenni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, hogy negyed évente egy iráni elnököt, és akkor azon lehet mérni, hogy hogyan változik a, az ehhez való... de hát ugye az, hát először is egy kapsz, és az adathalmaszt aztán elevezni kell. Igen, csak a, most egy nagyon érdekes módszertani kérdésre beszélgetünk, mert sem, hogy vannak a társadalomnak olyan jelenségei, amelyek objektív számokban mérhetők, mert a valóságban adott dolgokat mérnek, amik kézzelfoghatók, vagy ha úgy teszik, akkor, akkor az emberi tudattól függetlenül léteznek, és vannak olyan társadalmi jelenségek, ilyen például egy helyzetnek a morális megítélése, vagy morális keresztenszere, amelyek a, az emberek fejében és véleményében léteznek, és ennek megfelelően kevésbé mondhatók objektívnek. Ez így van. És itt, itt, itt ez a probléma, hogy onnantól kezdve, hogy azt mondjuk, hogy nem konszenzus övezi azt, hogy a morális... Elveknek a sarokkövei azokkal az égből lettek leadva, hanem emberi megegyezéseket a tárgyát képezik. Innentől kezdve ez már egy másmilyen mérési entitás. Ettől függetlenül lehet mérni véleményeket, csak ezek vélemények lesznek. De megragad bennem az, amit néhány perccel ezelőtt mondta, hogy az emberek azt szeretik, ha van olyan közeg, ahol te vagy a téma megadó a munkádon kívül? Hát valószínűleg vannak olyan beszélgetési figyelmi. Gondolom, És ezek személyekhez kapcsolódnak? Tehát vannak személyek, akikkel kapcsolatban ez gyakrabban e, alkalmazód, vagy ők nagy gyakrabban teszik lehetővé, mint mások. Mert elkezdett bennem egy ilyen lelkiismeretfúdolás képződni, mondván, hogy én nem hagylak téged érvényesülni. Ne kezdődjön szerintem ez a mindenkori beszélgetőpartner alkatápolység nekem, benne a, a közlésben hogy az a látszat ellenére meglehetősen korlátozott, és vannak emberek, illetve az emberek többsége szerintem olyan, hogy szívesen beszél arról, ami a, benne van, vagy a fejében van. általában olyan dolgok foglalkoztatok, amik más embereket kevésbé, és ez szerintem egy természetesen emberi takintat, hogy akkor, akkor én nem a saját dolgaimat kerültem másokra. És most éppen mi foglalkoztat? Most éppen foglalkoztat többek között, hogyha munkát nézzük, akkor két szakpolitikai anyagnak a gyúrása, hogyha úgy fog, több kutatási projektnek a vitele, és engem mindig foglalkoztat az, amit éppen olvasunk, amin ami érdeklődöm és tájékozódom, Tehát ezek, ezek engem foglalkoztatnak, ez szerintem teljesen normális. De ez egy ilyen, igazából, én, én vagyok itt a kevésbé érdekes, az egy érdekes dolog, hogy hogy alakul ki az, hogy az egyik emberben mekkora a vágy a saját első világát illetően és a másik ez mennyire más tud lenni. A, a, a Torszó írja az annak karenyinával, hogy a beszélgetés elsődleges célja nem az információcsere, hanem az, hogy az ember elmondassa, hogy mit van benne a másiknak, és ne hallgassa meg, hogy a másikét akar mondani. Ez szerintem egy bölcs meglehetes. Lehet, hogy ismert engem a tolsztól, de most őszintén remélem, hogy azért ennyire nem rossz a helyzet. Hát az nem olyan rossz a helyzet, hogyha a a személyes ismerettségben vagy. De hogyha a tolsztól rólam rossz véleménye van, akkor lehet, hogy lemondanék arról, hogy a a személyes ismerettségben legyen. Tehát lehetséges, hogy jobb nem ismerni a tolsztól, mint ismerni a tolsztól, aki rólam rossz véleménye van. Tehát azért ez egy. De ne, ne összeférhető ember volt, úgyhogy ez egy magas elemelés lett a magaddal szemben, hogy a jó véleménye legyen róla. Az is egy érdekes jelenség egyébként, hogy egészen kiváló, nagy hatást gyakorló a gondolkodási kereteinket meghatározó emberek sokszor milyen összeférhetetlenek voltak a való érendben. De ez egyébként a tevékenységükkel nem kell, hogy összefüggésben legyen? Abszolút nem, sőt. sőt illetve van a kivételek, én most olvassam, most akkor egy tévát, amit a csak engem érdekel, most jelent meg nemrég a Számárusdi nevű írónak a... Mm -hmm visszaemlékezése arról, hogy őt hogyan kérselték vegy, ez hogyan forgatta fel az ő életét, és ő például egy olyan személy, akinek a legkedvesebb íróim közé tartozik, és egy ilyen klasszikus Marlon szituáció, hogy minél közelebb enged magához, annál kevésbé szeretném látni, és annál inkább a regényeit, vagy a fikciós munkásságet szeretem látni, mert nem egy szimpatikus embereknek két. Miközben a szólásszabadságnak a kitüntetett harcosa, és egy elképesztő magas szintű művész. Mi nem rokon szembes benne. Mi nem rokon szembes benne. Amilyen differenciáltan, összetettel és humorosan vagy ironikusan látja a világot, és amilyen művészel a nyelvnek, ahhoz képest annyira csekélyben lesz szerintem az önreflexió és az önirónia, és annál fontosabbnak tartja abszolút értékben a saját személyét, amennyire én ezt meg tudom ítélni, az ő megnyilvánulásaiból, most ez egy kicsit mindig kellemetlen a külső szemben jönnek. a függetőbb, nagyon érdekes az emlékirata. Nagyon érdekes az, hogy a Pólo való utolsó telefon beszélgetéséről ír, úgy, hogy ő még úgy tudja, hogy elég jól áll a betegséggel való küzdelemben, mert ugye a könyv megjelenése után meg Pólo Oszkár tűzőrákban. Tehát vannak ilyen nagyon érdekes epizódjai a történetek, de nem nem jó azt látni, amikor egy ilyen nagy ember kicsinyesen számon tartja és ápolgatja a sérelmeit. Van neki sor arról, hogy ki viselkedett kevésbé megfelelően az ő őt érintő ügyekben. Tehát ilyen kisszerű ahhoz képest, hogy milyen dolgokat hoznak létre a világában. Hogyha sok lúzni olvasó van között a hallgatóink, nézőink között, akkor most lenne lehet, hogyha be tudnának telefonálni és el tudnák mondani az éreményeket erről. Ingen. Egyébként, egyébként hamás került a torsztó is egy, egy, egy ilyen szempontból nagyon ellentmondásos figura volt. Neked milyen ez emlékezeted? Ezt azért kérdezem, mert én, ha elolvasok egy könyvet, gyakorlatilag, ha közvetlen utána elkezdeném olvasni, akkor is újdonság számba menne, pedig hát nem vagyok egy gyors olvasó. Én, a... nagyon furcsa dolgok maradnak meg bennem dolgokról, miközben a, a, egy sor dolog kiesik az emlékezetemből, de nem most, hanem mindig is. Tehát olyan dolgokra figyelek fel, amelyek engem érdekelnek, és a többieket néha észre sem veszem. De ez filmeknél is így van, és akkor a barátnőmet megkérdezem, aki azt mondja, hogy de hát az előbb mondta, és mondtam, hogy hát lehetséges, de ez teljesen elkerült a figyelmem. Hát nekem rossz, de ugyanezt a jelenség, hogy meg én is, hogy teljesen rendszeret és nem a minőség alatt ezek meg, vagy nem értek meg dolgokat. Nekem is datran olyan, hogy két hónappal olvas, az olvasott könyv az teljesen kiesik a fejemből, és egy tíz éves koromban olvasott könyvre, pedig egészen pontosan emlékszem, akár fotografikus szinten. De alapvetően rossz, tehát az nekem állandó problémákhoz, és az összefége a digitális olvasással is, hogy minél többet olvasok, annál közül, ki a fejemben. Nem, még, még rá kell magamat vennem erre a digitális olvasásra, én gyakorlatilag szinte mindent kinyomtatok, mert nem, nem, nem tudok rendesen képernyőről olvasni. Hát ilyen van, ez típus kérdése, illetve kérdés ilyenkor, hogy nem, nem arról van ezt szó, hogy az első tíz lépést kell megtenni, és utána hátszok. De mi az első tíz lépés? Azt, hogy mondjuk fél éven keresztül képernyőről olvasol, és lehet, hogy utána ez teljesen magától érkező lenne. Nagyon sok ember valakinek a papír alapú olvasásra való víztaszokása nehezebb. például. Mármint, hogy, van -e, tehát, hogy az ember kvázi kényszerítse magát erre? Igen, igen nagyon más olvasás. Erről beszéltünk már pár héten korábban, hogy más olvasás olvasni, mint papíron. Hát erről van szó, pontosan erről, de meg fogom próbálni. És nálam például jelentétes irányú törek részakot újkor lenni, hogy bizonyos dolgokat inkább papírról olvasnék el, de akkor kényszerítenem kell magamat, mert annyira sokat olvasom ami sok szempontból sokkal kényelmesebb. Gondoltunk rád múlt hét szombaton? Mivel kapcsolatban? Könyvekkel kapcsolatban. Na, de besélj. Lomtalanítás volt. Kültetek is képet. És olyan mennyiségű, az a krisztál, volt, olyan mennyiségű, én székekről küldtem a Kerényi Kolosnak, ez a különbség közöttünk, uh, ment a Krisztával uh, is. Uh, olyan mennyiségű könyv volt kidobva, volt valami egészen elképesztő brutalitása, különös tekintettel arra, hogyha később egy könnyű zápor, de jött egy zápor, és az alapvetően nem tesz jót a könyveknek. Nem, nem, nem. De ezt nem Inkább, inkább szólj hogy nézzük meg, hogy miért van itt a Figyelj, nekem annyira nem volt időm, hogy két dobozt rámoltunk telekönyvekkel, a két doboz pontosan ott van az autómban, ahova beraktuk. Ez körülbelül lehet egy olyan 60, de 50, minimum 50 könyv. Van egy lehetőség a Király Julival való kapcsolatfelvételre, még gondolkodom rajta, bár múltkor egymás mellett ültünk a villamoson, és az nem hatott rám egy tízes 10 tízesre, de az édesapjának az Adi, tehát azért a Király Istvánnak az Adi könyve az nem egy 12-1 tucat, de valamiért csak az első kötet volt ott nem, ez az Adi, Adi Endre tehát amit, de amit a Király István az Adi költészetéről írt, az egy hatalmas kétkötetes mű, nekem meg van dedikálva ugye ez egy között, ez is szerepelt a kettőnk közötti összeveszésben, mert mondta a júli netán ki akarnám dobni, akkor előbb adjam neki oda, de nem is értettem, hogy miért akarnám kidobni, de mindegy ez nem volt dedikálva Tomásmán Kosztolányi Babics Mihály Kolosvári Grampier Emil a legváltozatosabb könyvek, és ott állt a budai... Tehát bizonyos emberek kidobták, és más emberek, de nem ö, olyanok, akik általában ilyenkor lomtalanításnál föl szoktak tűnni, ez nélkül az mindenféle rasszista megjegyzést, mert én is felszoktam tűnni egyébként néha, vagy korábban gyakrabban, meggyűjtötték össze a könyvet. Van egy nagyon érdekes folyamat, hogy ott van egy halmaz, amit kiraknak emberek, és egy másik halmaz, meg hát ha nem is teljes mennyiségében, de hazaviszi, így aztán a kukásoknak viszonylag kevesebb jut, de ami a könyveket illeti, ott jó érzésű emberek voltak, mert gyakorlatilag mindent az így a világán elvittek. Brutális volt! Aztán hiszem, ez maga a gazdaság. Beleértve, hogy olyan személyes iratok voltak kidobva, ahol az ember elfordult, mert nem gondolta, hogy ő. Tehát beletekintett, a kíváncsiság rávette, és aztán el is kapta onnan a tekintetét. Nekik érdekelnek örünk. Hát mindenféle személyes dolgok voltak. Uh -huh ingatlan nyilvántartástól kezdve a legkülönbözőbb dolgok. Most azon gondolkodom, hogy ennek a részleteit itt osszam meg mindenkivel, de ezt még nem döntöttem el. Különös tekintettel arra, hogy megint egyre többen mondják az én eh, hivatalos, tehát tartozó ezek közé eh, beszélgető partnereim, hogy egy sör mellett beszéljük meg, és akkor az, annak van egy sármja, amikor egy eh, egy e, médiában dolgozó embernek olyan lehetőséget biztosítanak, amely kizárja a nyilvánosságot. Ilyenkor ez e, diplomáciai e, eltereli, és vagy előfordul, hogy tényleg megint a Hát Hát akik ezt említették, azokkal voltam ilyen viszonyban. Az egyik a Navracs is volt, meg tegnap beszéltem délután a Tócsabával. Ő is mondta, hogy vannak dolgok, amelyeket inkább egy üveg vagy pohár és akkor különböző alkoholos termékek vannak megnevezve, beszéljünk meg. Ja, Én szerintem, csak barom, hogy kíváncsi, hogy létrejön -e. Legyen, De hát a legjobb találkozás ebből a szempontból a pálinkás József volt. Mert a pálinkás Józsefnek volt e, egy nagy interjúja, amikor meglehetősen aktív volt a Magyar Narancsban, és azt mondta az újságírónak egy bizonyos kérdés, hogy ezt beszéljük meg egy sör mellett és én azon gondolkodtam, nem emlékszem már ki volt a szerző, hogy vajon ezt egyébként beváltotta az újságíró, és amikor végül is megtaláltam a pálinkást, akkor kiderült, hogy én ittam meg azt a sört vele, amit eredetleg egyébként ennek az újságírónak ajánlott föl. Én ezt egy ilyen felhívás keringőre gondoltam, és ott ültem Pálinkás Józsefvel. Belélt, vagy azt hiszem, hogy interjút nem is készítettem. Van néhány ember, akivel rengeteget beszélgettem, annak érdekében, hogy legyen interjú, és aztán nem lett semmi. Ilyen volt a... a, hogy, hívták a vagy hogy hívják a Baló feleségét, A Baló volt feleségét? A Morvai Krisztina. A Morvai Krisztina, a Szegedi Csanád, a Pálinkás József. Na volt. Tesek? itt vagy régiek? Ezek régiek. A Morvai Kristinával, nem tudom, heteken át találkoztam, a Szegedi családdal is heteken át találkoztam. Mostan belülből sem. semmi. tudít hát, is önemberekről beszélni, akkor minden a progrèssegy, az az vissza Nem feltétlenül uh, Benne volt az is, hogy valamiféle furcsa kielégülés jött létre ezekkel a találkozókkal, és egyre hátrébb került. Tehát ha bár én az igét a világán, ugye volt olyan periódus, hogy mindent a médiába akartam bevinni, mint valami vadállat, aki a, a teteveket viszi a fészkébe, a családjának és magának, de volt néhány ezzel ellenkező irányú megmozdulásom is. És nem volt már, valaki nagyon be akart kerülni, és te meg úgy, hogy ezt inkább hagyjuk. Volt valószínűleg, de azok szóra se érdemes esetek, tehát azért én nem ők e tekintetben olyan nagyon ellenálló. Most küldött nekem egy, egy ember egy uh, tanulmányt. Uh, azt szeretem, amikor a műsorom kapcsán megtalálnak emberek, hogy Elküldjék valamiféle szellemi terméküket, ami egyébként akár a műsorral is kapcsolatos, és felajánlják, hogy arról, ha gondolok, akkor beszélgessünk. De ahhoz ugye előbb ezt el kell olvasni. Ez összefüggésben van az Ungári Krisztián és a köztársasági elnök viszonyával. azról szól az írás. Egy azt hiszem, hogy a kormányzathoz közel álló szellemi központnak egy fiatal kutatója írta és... Azt mondja, hogy mi lenne, ha beszélgetnénk róla, de hát ahhoz előbb el kell olvasni. Hát most lehet, Akkor erre is röviden el fogok kérdezni. Ez egyébként egy nehéz dolog, hogy van egy ilyen figyelemért folytatott állandó küzdelem, és hogyha az ember úgy ez hogy valami fontosat létrehozott akár a munkáján akkor ezt hogyan ajánlja mások figyelmébe? De nem például mindig van ilyenkor egy nagy gátlás, hogy szeretném, hogy nem tudom, hogy most megjelent, régen egy kutatásunk, talán mi beszéltünk róla a külföldön dolgozó magyarokkal Igen. kapcsolatban, és jóval kevesebben figyeltek fel rá, mint ami szerintem indokolt lett volna. Ez nyilván összefügg a, a mostani politikai témáknak a felgyorsult változásával, de például benne ez, ez, ez egy ilyen a gátlás, hogy ezt valakinek elküldjem azzal, hogy figyelj, nézd, meg, nekem nem érdekelne. Kérek szépen Gulyás Martinnak hívják az illetőt, kedves fia Laur, néhány évvel ezelőtt Morzsik János ajánlott a műsorát amely akkor még a civil rádión futottam tegnap, volt, s vagyok azóta is rendszeres hallgató, életkoromból fakadóan ismerkedtem meg műsorával, itt fiatal emberről van szó, örömmel látom, hogy néhány hónap alá egy teljes adást szentelt az ungárírás kapcsán a múlthoz való viszony problématikájának. Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam ezzel kapcsolatos friss írásom. Úgy vélem érintőlegesen ugyan, de számos önáltal is emlegetett, felemlegetett, a nyilvánossággal összefüggő problémát is feszegetek benne, az írásban hivatkoztam az említett adásra, bízunk benne minél többekhez. Eljut. a rendszerváltás történetét kutató... Minden tudsz? Retör ki. Nem, nem, nem de hát történész vagyok, én nagyjából figyelem, hogy kik is az. Igen, retör ki. Ez a, ez a szép... Ez nagyon szépen... Ez, ez, ez, ez imponáló. Reggel beszélgettünk rólad és a feleségedről. Esetleges uh, külföldi távol létünkről, és ezügyben iniciatívákat várunk a Filippov családtól. Meg, meg kapni. Nagyon szépen köszönjük. Remélem, hogy nem voltam indiszkrét. Nem vagy. Lenyűgöző vagy ezekkel a tárgyi ismereteiddel is. Általan szeretve vagy. Szia, Gábor! Szóval, szia! Kicsönk! Ha fölveszünk. Naggódtam. Na, Jó reggelt, lehet? Múltkor le voltam tolva, úgyhogy most véletlen se kérdezem meg, hogy milyen napja van, de aztán nem mondja azt, hogy udvariatlan vagyok mert én, én toltam le. Igen, hát hogy, hogy, hogy ilyen személyes dolgokról volt szó, és hogy akkor hogy ez kit érdekel, és akkor most kész. Most csak olyan, kér, most olyan kérdéseket fogok feltenni, hogy legközelebb azt mondja, hogy beszélgessünk inkább magáról. A evidens, hogy május 9-dik az Európa-nap? Evidens, e? Igen. Hát azért már. Majd... Tehát a kérdés az, hogy miért május 9 az Európanak? Egyrészt, másrészt, hogy ez így maradt. Azért lássuk be, hogy az a dolog, amihez kapcsolódik, arról folyamatosan beszéljük, hogy hogyan távolodik a történelemben és az emlékezetben. A veszprém polgárral, Navracsi Tiborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem, korábban meg Filipov Gáborral beszélgettem, vagy ő beszélgetett velem, nézőpont kérdése, figyelek. De szerintem értelmes, amit kérdezek, bár ugye ritkán fordul elő, hogy egy Európa-nap megváltoztassa e, időben a helyzetét, de hát semmi se kizárt. Hát ugye ez úgy Európa Nap, hogy 1950. május 9-én olvasta fel Robert Schuman a francia külügyminisztériumban azt <gül> az úgynevezett Schuman deklarációt, amely vezetett az 1952-ben az európai szén és acél közösség megalakulásához, ami a között jogelődje, vagy, vagy nem is jogelődje, mert egy időben párhuzamosan is működtek az európai gazdasági közösséget, az első európai integrációs, sikeres integrációs intézmény volt, és ilyen értelemben szerintem releváns, igen. Ez most is releváns. A, az a deklaráció, illetve az annak következtében, még ha csak szimbolikusan is annak ahhoz köthetően elindult folyamat azért egészen máig Európában fenntartva még most, is, még most azt is hogy közben Ukrajnában most éppen háború zajlik de Európa azon részén ahova az európai integráció ki tudott terjedni békét biztosított és egy olyan gazdasági prosperitást hozott Európának az 50-es, 60-as 70-es talán még 80-as években is ami páratlan az emberiség történelmében. Tehát olyan jól emberek az emberiség történelmében soha nem éltek korábban, mint amilyen jól a nyugat-európai polgárok, és hát erősebb megszólításokkal és feltételekkel alkalmazva ezt a fogalmat a közép-európai polgárokra is már. Ön is elmegy a szabadságtére vasárnap, ahol programok lesznek, vagy ön nem? Én nem megyek a szabadság vasárnap, nem. Uh... Mostanság, ha interjút ad, valószínűleg nem véletlenül mindig szóba kerül, hogy a Fidesznek bent kellett volna maradni az Európai Néppártban, a politikában nem szabad feladni az ilyen pozíciókat, illetőleg arról beszél, hogy vajon milyen pártcsaládhoz tartozik majd a Fidesz. Ennek mekkora jelentősége van? Ennek szerintem semmi jelentősége nincs, mert a kellő kritikával, ami az én véleményem, de az újságírók ezt szeretik hallani, hogy egyébként egy a kormánypárti politikus azt mondja, hogy a Fidesznek ezt nem kellett volna csinálni. És ők ezt mindig felköszik kötelező. És a Fidesz szemmel a nem zavarja, mert sas nem kap a legyek után. Én meg légyként mindig elmondom a véleményemet, de az égvilágon semmi jelentősége. Ő egy KDM és légy? egy Azért lássa be, hogy a beszélgetésünknek a címet kéne adni, hogy egy kdmp s légy, tehát hogyha valakinek azt mondják, hogy egy kdmp s légy, egy kicsi a valószínűség, hogy Navras és Tiborra fognak gondolni. Hát nem tudom, ha csak nem felszólítom mondként, légy KDMD-s, és akkor már. És akkor miért előre gondolnak, ne legyen ilyen kis hitű. Azt mondja meg, hogy van-e jelentősége annak, hogy 2009 és 2011 között látja, készültem semmi magánélet, mint egy 800 milliós forintnyi EU-s forrásból fejlesztették az Országos Bírósági Hivatal által üzemeltetett cégbetekintőt, az elektronikus ügyintézési portál szolgáltatását, amit sokan vettek igénybe, amely áprilisban báratlan megszűnt. Itt ugyanis bárki ingyenesen hozzáférhetett magyarországi cégek cégirataihoz, az országos bírósági hivatal és az igazságügyi minisztérium közötti együttműködési megállapításban rögzített fenntartási időszak megszűnt. Tehát jogilag minden korrekt. Az igazságügyi és magájogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár még tavaly decemberben az e-betekintés alkalmazási további fenntartását nem tartotta indokoltnak, független attól, hogy 2020 márciusától a koronavírus még az elektronikus ügyintézési portálon közvetlenül is elérhető volt. Még azt is hozzáteszi a forrás, hogy 2023. október és novemberben szüntették meg a cég közle, heti CD-változatát is, olyan gyorsan, hogy meg sem várták az előfizetek kifutását, így egymás mellé helyezve ezt a két jelenséget. Hát, nem tudom. Tehát, mint ahogyan mondta is, minden jogszerű volt. Tehát az Európai Uniós Finanszírozási projekt, fenntartási időszakkal lejárt, identől ezzel, az a tárcavezető vagy az adott tárcán, vagy az adott területnek a vezetőnek a döntése, hogy ez ehhez biztosítve a továbbiakban nemzet. Az a bürokrácia dönti el, hogy egy, egy ilyen projektet mennyi ideig kell fenntartani, és ha igen, akkor abban milyen tényezők játszanak szerepet. Hát van egy általában az Európai Uniós pályázatoknál van, egy határ, egy kötelező fenntartási időszak, a mint sem ez öt év, ami azt jelenti, hogy valaki elgeri. A pénzt a megvalósítástól számított öt éven keresztül arra a célra kell használni. Ha egyébként ez egy jó dolog, akkor lehet arra pályázni, hogy az öt éven túl is az Európai Unió támogatásával tartsák fel, vagy azonnantól kezdve tuti, hogy nem az ő finanszírozásával fog működni, vagy ez egy vegyes rendszer? Általában nem, utána már nem szokott az Európai Unió támogatásával működni. De ez teljesen az élet minden területén, tehát a felsőoktatástól kezdve vállalkozás fejlesztésig, az Európai Unió általában arra az első időszakra ad pénzt, utána már fenntartásra nem nagy e, Ezt én értem, mennyire az adott ország felelőssége, kötelessége, joga, lehetősége az, hogy egyébként ezt utána ő finanszírozza, mondván, hogy ami létrejött az unió pénzéből, az egy klassz dolog, abból adódóan, mert nem finanszírozza már az Európai Unió, attól még nem kell beszüntetni. Ezt most nem kizárólag erre a két dologra mondom, hanem általában. Hiszen azért ez hogy valami jogszerű, de mégis maga azt mondja, bár ugye ebből a szempontból van, egy átlagember, hogy azért ezt igazán megfinanszírozhatták volna, mert a haszna nagyobb annál mint amennyibe kerül. Persze hát ezt mindenki maga dönti el, nem tudom, hogy ennek a finanszírozása és a megtérülése azok milyen arányban állnak egymással. Hát én a, <coughs> a magyarországi tapasztalatokról tudok beszámolni. Itt azért az nagyon ritkán alakul úgy, hogy olyan a a költségvetési helyzete egy tárcának, hogy egyébként egy Európai Uniós forrásból megvalósított valamit, minden további nélkül utána költségvetési pénzekkel továbbiakban tud fejleszteni vagy fenntartani. Van arra példa, tehát egy csomó olyan van, például a járási hivatalok, csak az én területemben a kormányhivatalok informatikai rendszere, ezek eredetileg Európa, jelentős részben Európai Uniós forrásokból jöttek létre, és ma Költségvetési forrásokból tartjuk fenn, de hát ezek olyanok, amik az állam működésének, vagy az állam által nyújtott szolgáltatásoknak a gerincét alkotják. Tehát ezekre fordít elsősorban ilyenkor pénzt nyilvánvalóan. Jó, csak akkor felvetődik egy laikusban, egy kívülállóban, egy butemberben, mint én bennem az a kérdés, hogy vajon akkor ezek luxus dolgok-e, hiszen ezeket aztán tovább nem finanszírozzák, miközben egyébként megpályázni lehetett, pénzre rákapni lehetett, nem voltak értelmetlen dolgok mégis azt az időt leszámítva, ami, ami kötelező volt a dolgot üzemeltetni, másnap, hardnapnak, de minden esetre bizonyos idő után, akár egy vagy két évet követően, hiszen ez talán 2018-ban járt lett, 2024 van, tehát azért eltelt közben hat év, mégis megszüntetik. Hát ez lehet ilyen is, meg lehet egészen filozófiai vagy, vagy felfogásbeli pillanatosság. Van, aki úgy gondolja, hogy egy ilyen adatbázis, Ingyenes elérése, ez nem tudom, hogy a vagy az általános szintet, éppen ezek közérdek fűződik hozzá. Van, aki meg úgy gondolja, hogy egy ilyen adatbázis elérése az, az olyan piaci információkat közöl, amiért igenis az érdeklődő fizesse ki az adott pénzt, hiszen általában ezek előfizetős rendszerben elérhetők ezek az adatbázisok, tehát ha fizetérte az érdeklődő, akkor, akkor hozzájutott le ezek az adatokhoz. Ez sok esetben embertől is függhető hogy ki, hogyan ítéri meg ennek az adott adatbázisnak a természetét. Azt mondta a Veszprémi polgár, szomorú bizonyíték a Lengyelország annak, hogy minden korábban somásnak tartott megállapítás, amely szerint az Európai Bizottság politikai kritériumok mentén határozza meg az álláspontját, és kettős mércét akalmaz, a napnál is világosabbá vált. Ez ugye azzal kapcsolatos Lengyelország a kormányváltás miatt jutalomként jutott hozzá az uniós forrásokhoz. Ezt mondjuk én nem így fogalmaznék, fogalmaznám, de ebben a cikkben ez így van megfogalmazva. Igen. Az, nekem azért szomorú bizonyíték, mert ugye 14-19 között már ezek, a, amikor én a bizottság tagja voltam, akkor ezek az ügyek már terítéken voltak, ha úgy tetszik. Lengyelország elsősorban Magyarország is. És kifejezetten minden egyes vitánál, mindig is a bizottságon belüli vitáknál is a minden résztvevő, hogy itt alapvetően nem politikai kérdésről van szó Lengyelország esetében, hanem az igazságszolgáltatás működésével és az arra vonatkozó szabályokkal kapcsolatos kérdésről, amelyek, legjobb tudomásom szerint, mind a mai napig még jó részt hatályban vannak. Ugyanúgy. És azt látom, hogy a. Az Európai Bizottság szerepfelfogásában történt egy, egy nagyon nagy változás, amit eddig is sejtettünk, mert mi már beszéltünk olyan többször is, de azért ez egy egyértelmű bizonyíték, hogy itt most az Európai Bizottság, a nagyon vulgárisan lehet fogalmazni, pofára osztályoz, úgyhogy szokták ezt iskolában mondani. Azért, mert Donald Tusk lett a miniszterelnök azért, mert úgy gondolják, hogy úgymond megkérdőjelezhetetlen lesz az európai elvédségsége ennek a kormánynak, ezért előzetes mentesítéssel gyakorlatilag... Jó, de hát akkor ebből a, ez a logika, vagy ha ez így működik, vagy néha így működik, akkor ön hiába jár el, és hiába szimpatikus, ha Orbán Viktort nem szeretik. É, ezért szomorú bizonyíték, igen, igen, igen, így van mennyire lehetetleníti el ez az ön munkáját, mert, ha, a, mert ugye ez egy olyan ajtó, ami ezek után nem nyílik, másik ajtó meg nincsen, ön időnként elmondja különböző embereknek, akik érdeklődnek, hogy egyszer de azért csak kinyílik, de ez azért nem egy rendeltetés szerű működés, amihez az ön ismeretében az ember azt gondolná, hogy ezzel nehezen tud együtt élni, a például pedig mégis azt mutatja, hogy együtt él. Hát, nagyon sok szempontból nem lehetetlenít, tehát a nem, lehetetlenít, nem lehetetleníti el a munkámat. Egyrészt azért, mert nem csak ebből állam. Ugye még sokkal szélesebb. Igen, ezt értem. Másrészt azért is, mert azért csak megjött az Európai Uniós Források egy jelentős tiszta, ami alapján elindultak a projekteket. A jelen helyzetben nem annyira az Európai Uniós források érkezése jelenti a szűk keresztmetszetét az Európai Uniós pályázatok megjelentetésénél, mint a magyar költségvetés teherbíró képessége, hiszen utófinanszírozásról van szó ebből adódóan. Először a költségvetésnek kell megelőlegezni egy sor helyen a projektek, a pályázatok megjelentetését. Harmadrészt pedig volt egy olyan személyes történet, ami még rögtön az elején akár a kedvemmet is vehette volna amikor az egyik biztos, akivel egyébként személyesen nagyon jó viszonyban voltam és vagyok most is, ő azt mondta nekem a tárgyalások során informálisan, hogy.. Ő annak nagyon örül, hogy én vagyok az Európartner, hiszen a magyar kormányból, ha valaki, akkor én vagyok az, aki elhozni az Európai Uniós pénzeket, de rögtön hozzá is tette, hogy ugyanakkor nagyon csodálkozna, hogyha nekem sikerülne elhozni az Európai Uniós pénzeket. Tehát ez az alapállás már. És mondott? ellenére... Mosolygott? Hát, mosolygott. Igen, mosolygott, de ez a Nem, mosoly... ön, ön, ön, ön, ön. ön. Ja, én, én... Én nem, nem mosolytam már. Én ugyanaz, amin különösebben öltöm, de nem vontam nem, nem össze a szemmel, de semmi. semmi. Csak már ekkor éreztem, hogy itt nem buszán arról van szó, hogy milyen érveket tudunk felsorolni, hanem egy a kormányja szemben általános politikai attitűdről, mint egyébként aztán a demokratikus koalíció számos nyilatkozata, meg a momentum számos nyilatkozata megerősít. Ennek a kormánynak nem szabad egy fillét, de és a többi, és a többi. És azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz képest ezek a tárgyalások sikeresek voltak, hiszen jönnek a pénzek, most is jönnek a pénzek, bár mindig felmerül, hogy mikor fogják leállítani, miért fogják leállítani, és a többi, de egyelőre jönnek a pénzek, tehát én egyszerűen a munkám nem lehetetlenült el, mert elértem azt, amivel megbíztak 2022-ben a kormányalakításkor, hogy induljanak meg az európai források, megindultak. Maga az Erasmus rendszer az mennyire fenntartható, abból adódóan, hogy nincs megállapodás? Fenntartható, mert, mert különböző módjai és szintjei vannak az Erasmusban való részvételnek is. Tehát egy diák számára gyakorlatilag az egyetlen lényeges kérdés az, hogy elmehet igénybe az Erasmus, vagy nem mehet igénybe az Erasmus. A jelen pillanatban igénybe veheti az Erasmuszt, és azon dolgozunk, hogy szeptembertől is igénybe vehesse az Erasmus t de ügyben technikai szinten ugyanúgy folynak a tárgyalások. Még a politikai szinten ez most nem is történik meg, mert, mert hogy azok, akik, akikkel eddig tárgyaltunk, illetve akik úgy gondolják, hogy felelősek ennek az ügynek az elintézéséhez, az uniós intézményekben ők most éppen kampányolnak. De... Mennyi ideig lesz zárva az Európai Unió adminisztrációja a választásból adódó? Hát ha most megkérdeznénk őket, akkor ők természetesen azt mondaná, Na, semmikor. hogy semmikor nincsen zárva. Így van. Igen, és ön mit mond? Én azt mondom, hogy, hogy június 9-ig nehezebb. És utána? Hangsúlyozom megint technikai szinten, technikai szinten, továbbra is ugye működik, politikai szinten nehezebb tárgyalni. Június 9 után lesz még egy időszak szerintem olyan szeptember-októberi, amikor, amikor megint tudunk tárgyalni, és aztán akkor már, amikor ennek a bizottságnak lejár a hivatali ideje, és az új bizottság lép be, ez vagy november egy, vagy december egy, attól függ, hogy, vagy esetem még később, attól függ, hogy milyen turbulenciák várnak ránk a biztosi meghallgatások kapcsán, de hát ugye ebből nekünk már van történelmünk, hiszen mi abban az időszakban megszügettünk, amikor mindez velem történt. Akkor, akkor aztán megint lesz egy ilyen rövidebb átmeneti időszak, amikor az új bizottság megalakul, és szétoztják a feladatokat, és hogy meg tudjuk, hogy kivel kell reméljük, akkor már nem majd nagyon kell folytatni a tárgyalásokat Erasmus és Horizont Európai-ben. Hogy sikerült a Balaton konferencia? Jól. Jól, Én Ugye ez az első alkalom volt, én abban bízom, hogy sorozattá tud válni, kifejezetten sokan voltak, és az első, az első beszédek, kerekasztalbeszélgetések, minden visszajelzés alapján jók voltak. Azért is, azért is jó volt, hogy azért is érdekes volt, mert azért a magyar közéletben a Balaton, ilyen kontextusban nem nagyon szokott nem. Ennek megfelelő kérdéseket teszek fel, de olyan apróságokat, amelyek azt követően, de a Balatont illetően vagy érintően születtek. Mehet a kvízjáték? A Balatonparton háromszorosá az árkülönbség a legolcsóbb és legdrágább települések új építési projektjai között, míg Balatonfüreden átlagosan 1,18 millió forint a négyzetméterenként jár, Balaton akaratján már átlagosan 3,2 millió forintért kínálnak a fejlesztők, az új újépítős lakások négyzetméterét, ami engem teljesen megdöbbentett, mert maga az összeg az, az, az ismerősnek tűnik, de én pont fordítva gondoltam volna, hogy Balatonfüred sokkal drágább, mint akaratja. Kicsit messzebb van Budapestől? Igen, ezt írja az újság is. Igen. Ez, ez, a budapesti kényelmes emberek. Tehát szeretik megkapni a budapesti szintű szolgáltatásokat. nem Budapest... Ami azt jelenti, hogy a budapesti szolgáltatások azok magasok? Hát egy akaratjaihoz, Füredihez, vagy egy West Prémihez képest is. Igen, tehát Budapesten az egy olyan kulturális kínálat, olyan kereskedelmi kényeztetés várja az itteni polgárokat karnyújtáson belül, ami, ami ez a budapestiek egyébként nem tudják, hogy hozzá vannak szokva, de akkor szembesülnek vele, amikor leköltöznek egy, egy balaton környéki településre, és akkor ér, Nekem volt olyan, van olyan polgárom az egyik balatonparti településen, aki mélyen fel volt háborodva, hogy mi az, hogy mondjuk novemberben nincsen friss zöldség az ottani zöldségesnél, és én neki naponta kell Budapestre járnia, ahogy megvegye a neki tetsző zöldségeket. Tehát ilyen igény, nem mondom, hogy az átlag. De ilyen Ugye éppen herend kapcsán beszélgettünk a szezonalitásról, azért nagyon mélyen benne maradt beszélgetés, különös tekintettel arra, hogy milyen holtváros benyomását keltette számunkra, amikor Krisztával ott voltunk, és, és akkor azt szembesítettük önnel, és egyrészt önnek ez nem volt újdonság, másrészt elmagyarázta, a harmadrészt az embernek szembenézett a szomorú valósággal. Most többé-kevésbé. Ennek az analógiáján kérdezem, ugye ö, azt írja az újság, hogy június 21-ig tartó előszezonban már elindulnak a déli parton a két óránként közlekedő régióvonatok, és aztán ugye június 21-e után főszezon van, ö, most valahol május 10-e környékén járunk. Ö, menj, tehát ami a, tudom, hogy erről önmagában órákig beszélgethetnénk, pedig még 500 dolog van. A szezonalitás hogyan változhat meg a Balatonnál, és mit gondol ön a szezonalitásról? Maradjunk abban, hogy ez egy két és fél perces kérdés. Jó. Én a szezonalitásról azt gondolom, hogy aki igazán szereti a Balatont, annak nincsen szezonalitás kérdése. Sőt, egyébként a Balaton igazán szerető emberek szerintem jobban szeretik, úgymond szezonon kívül a Balatont. Tehát én egy, egy őszi, téli, tavaszi Balatont ugyanúgy szeretem. Engem nem zavar az, hogy kevesebb étterem, vagy Nyitva, van a Atrakció van, főleg azért, mert ott van Veszprém, ott van Tapolca, ott van Siófok, ott van marcali, ott vannak Keszthely, ott vannak azok a városok, amelyek azért ilyenkor is a szezonon, újban a szezonon kívül is szolgáltatásokat, és ebből a szempontból szerintem a 12 hónapos szezonalitás az, az egy tulajdonképpen megoldott dolog. Munkahely szempontjából fontos, tehát az ott élő, az, a, az fontos, hogy ő nekik szeptember közepétől, vagy szeptember végétől, május elejéig el kell menniük valahova máshova dolgozni, miközben, aztán a nyári szezonban vagy az úgynevezett szezonban pedig dolgozhatnak a lakóhelyükön, vagy nem, és ez egy megoldandó kérdés. A milyen érdekes a... dolog ezzel van összefüggésben, éppen a Lobbenvejnál beszélgettek majd a Sopronfest kapcsán 9 óra után, és egy gigantikus programot állítottak össze, beleértve mondjuk éttermeket is, csak itt kapcsolódik az önnel folytatott beszélgetéssel, és az éttermek boldogok voltak akkor, amikor felkérték őket, bár azt mondták, hogy legalább annyira boldogtalanok, mert hogy ők ők erre személyzetileg nincsenek felkészülve. Mert úgy nincsen hozzá személyzet, Mert ugye a személyzet Ausztriában van. Így van, és sopron ebből a szempontból még, még egy különös eset, igen. De a Balatonnál is igaz ez, hogy azok az emberek, akik nyáról látunk az étteremben felszolgálni, ezek az emberek ezek szeptember végétől május elejéig általában kénytelenek valahol Ausztriában, a Azt mondja meg, hogy ez egyébként baj-e, vagy ez lehet a világ része, mondván, hogy a moszkók is télen alszanak, aztán előjönnek, lehet ez a világ rendje, függetlenül attól, hogy a benne ettől nincsenek elragadtatva. Már szerintem kisebb részben lehet a világ része, tehát vannak olyan emberek, hogy ezt élvezik. Nagyobb részben ez átvezet engem arra a problémára, amit ugye felvetettem hetekkel ezelőtt, ez a lakóhely. Vagy üdülőhely, helyett a lakóhely és üdülőhely. Tehát a Balaton szerintem nem tartható fenn hosszú távon, ha csak üdülőhelyken gondolunk rá. El fognak onnan menni az emberek, és akik ott marad... Igen, de az, a, az, a, az, az, ami előidézi azt, hogy a kettő ne váljon szét, az egy akkora változás, uh, beleértve ezt a, hogyan legyünk 2030-ra, a világ öt milyen leg... leg... Igen, hát ezek, ezek... Mit jelent, hogy legérhetőbb? Na, ez önmagában egy, ez mindig el is szoktam mondani, hogy ez önmagában egy értelmes vita lenne, Erről beszélni, hogy mitől lennénk De Mert ez, ilyenkor mindenki azt mondja, hogy ó, hol vagyunk, miatt hát a mi fizetésünk egy negyede a, nem tudom én, az osztrák fizetéseknek. Ön mit nevez vagy van-e ennek valami nemzetközi Ez Az emberek, és ez nem csak anyagi kérdés. Persze erre mindenki azt mondja, hogy de, de, anyagi. Ne, mert hát a világ egyik legboldogabb ország a Bután, amennyire én tudom. Hogyha összehasonlítjuk a butáni átlagkeresetet, a magyar átlagkeresetekkel, akkor az a töredéket mégis boldogok valamilyen. A dánok persze <coughs> is, a dánok persze sokkal többet keresnek, mint a magyarok, de mégis az, hogy ők boldogok, a magyarok pedig boldogtalanok, az nem csupán annak köszönhető, hogy ők többet kerestek, általában kevesebbet költenek egyébként, egy csomó mindenre, mint a magyarok. Ha megnézzük a magyar családok fogyasztási, struktúráját, meg egy Dán család fogyasztási struktúráját, akkor azt láthatjuk, hogy Dánok sokkal többet takarékoskodnak, és a többi is. De ezzel nem ostorozni akarom a magyarokat, hanem azt akarom mondani, hogy az élhetőség az persze anyagi feltételek kérdése is, de nem csak anyagi feltételek kérdése, és amit az anyagi feltételeket nem tudjuk megoldani, addig gondolkoztatnánk a nem magyar kiakom Például, ember hogyan érezheti jól magát a lakóhelyén? Egy Balatonparti faluban élő fiatal, hogyan tudná úgy jól érezni magát, hogy ott marad, és van munkája, van lakása, nem arról van szó, hogy hogy egyszerű neki. Ma a Balaton térségéből az egyik legnagyobb az elvándorlás, a beköltöző aránya is ez tény, de ez csak azt mutatja, hogy van egy nagyon komoly népességcsere a Balaton térségében. Fiatalok elköltöznek, öregek beköltöznek. Nagyon durván is nagyon leegyszerűsítve. Ez például de egy számos, az élet számos más ilyen kérdés, ami élhetőségi kérdés. De ez egy értelmes vita lenne a magyar politikában, de erről nem vitatkozunk, hogy mit ennél élhetőbbi ezt az országon, hanem egyéb ilyen más kérdésekről vitatkozunk, maradjunk egyéb. Olyanokat választok, amelyek Illegális tégbontás, a Balaton vége a szabad városozásnak a Balatoni Pripyatjában, szokatlan nátpusztulás a Balaton több partján, illetve hát aligai elégedetlenség a strandhoz való lejutás, illetően meg annyi olyan hétköznapi kérdés, amely az ott lakók és az ott üdülők életét szezonban és szezonon kívül alapvetően befolyásolja. Hát ez általában így szokott lenni. Bár hát meg... Igen, csak hogy ugye ezek ugyanakkor mondjuk, ami a nádat illeti, az egy olyan dolog, hogy vajon önnek mennyire fontos a balatoni nádas és az ezzel kapcsolatos szakértői megnyilvánulások. Hát egy kicsit nekem olyan, mint a balatoni vízszint. Tehát a balatoni nádassal kapcsolatban is, én hallottam már olyan, hogy a balatoni nádas az, az elengedhetetlenül fontos. Minél több van belőle, annál jobb. Ez egyik álláspont. A másik álláspont pedig azt mondja, hogy egy darabig persze jó a de egy idő után a nád az gyakorlatilag invazívvé válik, és már több kárt okoz, mint amennyi hasznot hajt. Éppen ezért teljesen jogos, hogyha az ember. De van önnek nád szakértője, akire hallgat? Nekem nincsen, de vannak hivatalos intézmények, ahol vannak Tehát Nem kell nekem egy alternatív államot. Ezt én értem, de mondjuk egy Balaton konferencián, hogyha ez előjön, akkor ön, ha ebben konfliktus alakul ki, akkor kire bízza a megoldást? Ő rájuk, vitassák meg. Tehát vannak, van a vízügyi igazgatóságtól, kezdve a természetvédelmi szervekig, egy csomó olyan, ahol ezzel foglalkozó, a Limnológiai Intézet Tihanyban... Igen, ők szólaltak meg, Tóth Viktor. Egy csomó olyan intézmény van, amelyek éppen ez a baj, vagy egy hülye az, hogy túl sok intézmény van, <gül> de a helyzet az, hogy teljesen fragmentált a Balatonnal foglalkozó hatóságok is intézményeknek a, a szerkezete, tehát Különböző, ugye megyéből is háromhoz tartozik a Balaton, hatóságok szempontjából is ezt Nincs ilyen értelemben egy olyan koordináció, amely a Balatonnal kapcsolatos adatgyűjtést megfigyeléseket összehangolná, és lehet lenni, hogy egy, egy összefüggő tudás alakuljon ki a Balaton. Végül, de nem utolsó sorban is csak az órára nézek, azért e ön dolgozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, az ön Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez való viszonyát bármilyen módon is befelhőzte-e a volt iráni elnök látogatása? Hát, fe, befelhőzte, igen, befelőzi most is, tehát ez nagyon kellemetlenül érint. Ma is lesz szépen egy, fellép, egy, egy fellépés, egy esemény a közszolgálati Egyetemen, éppen az egyik könyvünket mutatjuk be, amit a az EU-strat jelentett meg a Magyar-Európai Uniós elnökségről, kellemetlenül érint ez az eset, de hát... Mit jelent Navras és Tibor értelmezésében a kellemetlen? Az, hogy nem ilyen neki a nemzetikus szolgárt uh, ilyen esemény fordult elő, úgy is, hogy egyébként az egyetemetén abszolút a a, a, a hogy mondjam, a szólásszabadság szempontjából a a hétköznapi értelemben nem lesz is tágabb terülnek, gondolom. Tehát, úgy gondolom, egy egyetemen előadhatnak, megszólalhatnak olyan emberek is, akik, akik adott esetben a politikai életben nem, vagy parkóra szorultak, de ebből a szempontból is úgy gondolom, hogy ez egy számúra nagyon kellemetlen Az az gondolat, Amelyhez, amelynek alaposságát én nem tudom megítélni, de olvasom, hogy az ő látogatása valójában valamiféle nemzetközi diplomáciai esemény része és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen való megjelenése ehhez képest egy melléktermék ön erről tud bármit is? Nem tudok, de ha meg így van, akkor meg azért kellemetlen, hogy semmilyen formában, nem veszik annyira felnőttnek a magyar polgárokat, hogy azt mondják, hogy ez egy más természetű ügyben, más diplomáciai természetű ügyben annak az, nem tudom én, az egyetemi kísérőprogramja, programja, vagy valami ilyesmi. És amikor le van fékképezve a rektor mosolyogva a volt iráni elnökkel, akkor az egy olyan dolog, amire, amit ő szóba hoz, ha legközelebb találkozik a rektorral. Hát nem lehet, hogy szóba hozzom, de hát most, ezt nem tudom. Ez egy fontos vagy fontos talan dolog? Ez az esemény? Igen. Hát fontos. Hát erről születnek cikkek, erről ön kérdez engem, én beszélek róla persze. De ha én nem kérdezném, és önnek egyébként tudomása lenne róla, önnek egyébként ez személy egy olyan dolog, ami egy tízes skálán meghalladja az ötöst? Beszéltem több emberrel erről, igen én, én, én elviszem, önmagában elhiszem, hogy vannak ilyen események, az öt esetben egy ilyen ember is beszél. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ugye számomra egy személyes elkötelezettségből is az egyik alapító tagja vagyok, sőt egyik ötlet gazdája vagyok a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek. Ezzel nem azt mondom, hogy ki, ki kértem volna azt magamnak, hogy egyeztessenek velünk, de ezernyi más, tehát nyugaton is ki van ezt találva, meg a világ máspontjain is, hogy ilyenkor el lehet hívni egy szintenkhez, bárhogy ilyen kutatóintézethez, magánalapítványhoz. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a kormányhoz legközelebb, a mindenkori kormányhoz, szándékaink szerint legközelebb álló egyetem. Itt én ebből a szempontból nagyobb óvatosságot szerettem volna látni. És az, ami miatt meghívták, az kiderült, hogy az egyébként egy, az egyetem számára miért volt egy fontos dolog? Hát nekem nem mondták, én meg nem fogok. <gül> Azok közé tartozik, de ezt én szeretem önben, hogy még a hangja is megváltozik annak függvényében, hogy milyen témáról beszélgettünk. Ha tetszik, akkor ennyire nem profi, vagy ha tetszik, akkor ennyire őszinte. Bármelyik tetszik. <gül> Visszaadom. Minek adom vissza? Mit fog elkezdeni? Major-magyar testvérvárosi talánk az Olajszester most oda rohanok ki, és utána még közszolgálati életem, választókerület, mely sűrű nap, úgyhogy. Melyik nem az? <gül> Jó kérdés. <gül> Jó kérdés. Azt mondja meg, hogy esemény per nap az egy mekkora számmal jár együtt? Hát ez nyilván az időtartamától is függ az események, de ugye a 6-8. <gül> és ez átlag? Igen. Olvasni az autóban és otthon, vagy hol? Na, igen. Nem iridlem. Tehát, hogyha Netán vélete egyszer me akarna szabadulni a miniszterségtől, rám ne számítson. Jó. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Jó reggelt kívánok! Hát figyelj, Horváth Csabával beszélgetek. Azt nem lehet mondani, hogy ne lenne miről beszélgettünk. csak azt nézem, hogy mi legyen a cipőkanál, de tudod mit? Még mielőtt cipőkanalat ajánlok, kezdjél te! Ne lehessen azt mondani, hogy végül is csak olyan témákkal viszem el a beszélgetést, amelyeket te kevésbé tartasz fontosnak. Horváth az Zugló Például holnap egy remek patakparti futás sorozattal, különböző korosztályoknak, forcsoportok szóló futás sorozattal kezdünk. Úgyhogy rögtön portalizul a nap, a szagással pedig a váróodába folytatódik. Erről fog szólni a télelőttem képviselős emberek klubjában fogok én is kikapcsolódni. Úgyhogy ezek, amik nekem igazán fontosak, e emellett kovábbzöldítjük és tisztítsuk a kerületet. Úgyhogy van, van tennivaló, és akkor jöjjenek nyugodtan a kérdések. Igen. Mint budapesti elnök, gondolsz-e bármit is a nyolcadik kerületi helyzetről? A szomorúságon kívül semmit. A szomorúságot minek szól? A annak szól, hogy nyilvánvalóan egy a polgármester békét kell, hogy teremtsen a különböző pártok elképzelései között. Ebben a legnagyobb felelősségi nyilvánvalóan a polgármesternek van. Aztán van egy pont, amikor ez nem lehetséges, és akkor lép az ember kettőt, de jelen esetben a nyolcadik, meg a kilencedik kerületben is az történik, és én ezért vagyok végtelenül szomorú, mert a polgármesterek úgy döntöttek, hogy nincs szükségük bizonyos pártokra, Paranyi Krisztinál a DKMSZP, talán a párbeszédű, de itt már lehet, hogy azt bevette a csapatába, de hogy két pártra az mondott, hogy neki nincs szüksége, pikónál az MSZP-vel volt, így illetve bizonyos feltételeket támaszott. Neki meg viszonylag egyszerű volt az álláspontunk évek óta, ugyanazt képviseljük, hogy aki egyéniben nyert 2019-ben, és egy ösztes rész, eh, csapat részét alkotta, annak legyen esélye újrázni, és legyen esélye nyerni, és a csapattal folytatni, például Józsefváros építését. Ezek a rendező és én szomorú vagyok, hogy a helyiek nem találták meg, mert hogy Piko András és a többiek nem, Tomás, nem találták meg egy, egymással a közös hangot. És a hetedik kerület, vagy nem is a hetedik, hanem a hatodik kerület Terézvárosban, nincs Csaba? Ott uh, ugyanez a helyzet, tehát ott volt uh, megállapodási ajánlat, és tulajdonképpen uh, olyan, megállap, olyan ajánlat volt, amit a polgármester is el tudott volna fogadni, de aztán az egyik uh, erős koalíciós partner uh, gyakorlatilag az, azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy szorítsák ki az MSZP jelöltjel, tehát nem a, nem a konkrét jelöltel volt problémájuk, hanem úgy egyébként az MSZP-t akarták uh, ebből a együttműködésből kiszorítani. Ezt szerintem sose jó, amikor bizonyos pártok még mindig abba gondolkodnak, hogy hogyan kell kiszorítani más pártokat, mert Magyar Péter jelenségét, amikor kutatjuk, hogy ezt vajon miért gondolják azt a választók széles tömegei, hogy nincs minden rendben az házatáján is. Talán a kormányzó képességet sem kéne úgy, nem úgy kéne bizonyítani, hogy állandóan összevesznek egymásra, meg kiszorítva el, dorsdít, játszanak, meg zsákmányként gondolnak kerületekre, meg településekre. Tehát, hogy ez nem segíti azt az ér, annak az érzetnek a kialakulását, hogy kormányzó képes a csapat. És ezért is mondom, hogy nagyobb tisztelettel kellene egymás irányába, egymás gondolata irányába, egymás tette irányába fordulni. És hogyha képes lenne mondjuk húsz ellenzéki vezető Együttműködni, közösen gondolkodni, akkor szerintem könnyebben elvinnék a választók is, hogy a közös kormányzásra is képesek lehetnek. Tehát feladat van. Ezek, amikről most az utóbbi percekben beszélgettünk, pedig hát nem, sajnos nem támasztja alá, hogy erre a feladatra már felkészültek a felek. Nem azt hiszem, hogy felkészültek-e vagy sem, hanem pont akkor, amikor ennek az ellenkezőjét kéne bizonyítani, akkor bizonyítják ezt. Igen, én most ironikus voltam, próbáltam megengedő, de emellett azért ironikus lenne. Azt derül el nekem, hogy zugló kapcsán erről részletesebben lesz szó. De ezt a helyzetet egy egyszerű választópolgár, aki én is lehetnék egyébként, át tudja tekinteni. Hát leginkább szerintem csalódottsággal. De hogy látja, hogy kik a résztvevők? És hogy a résztvevők egyébként kit akarnak? Ez nagyon nehéz kívülről. Tehát, hogy az összefoglás zuglóért takarja majd a zuglói MSZP-t, ezt honnan fogják tudni a zuglóiak? Hát ez, már, ez már a zuglóiakon fog múlni. Jó, de hát Csaba, ez Kampányok. abszurdum. Mert a kampányoló szervezeteken fog múlni, hogy mit fognak látni nyilvánvalóan. Én... Na de én már beszéltem olyan zuglójakkal, hozzám közel álló zuglójakal, akiket én világosítottam fel, és azt kérdezte tőlem, hogy ezt miért tőlem kell, hogy megtudja, és mi van azokkal, akiknek a fiala ezt nem mondja el, felejtsünk el engem, én nem vagyok egy fontos tényező. De az, hogy nem elég valami, tehát hogy nem elég valaminek lenni, de látszani is kell, Ez most már teljesen ki van t -t csavarva az eredeti mondat, ez abszurdum. Nem, nem tudok vele vitatkozni, ez is, hát ha úgy tetszik, az előző szomorúsággal tölt el, hogy az egyébként korábban sikeres, győztes csapatok valamilyen egymás, egymás megregulázásában látják a, a jövő politikai küldetését, és nem veszi készen, hogy ezzel egyébként például az ukrójakat sértik meg az ukrójakabánnak tiszteletlenül, de elvárják közben, hogy az a, a szavazatokkal segítsék őket, nekem ebben vannak kérdőjelek, viszont pont emiatt tettem három lépést más irányba. Én egy zuglóért dolgozó polgármester vagyok, ez minden napomat ez hatja át, nem azzal keleg fekszek, hogy mi történik a kampányban, hanem ezzel, tehát elvégzem, találkozom emberekkel, kezetfogok emberekkel elmesélik a bánatukat, az örömünket, a kéréseiket. Próbálunk rá közösen megoldást találni. Nekem nekem ez az életem, az, hogy a pártok egyébként éppen hogyan acsalkodnak egymásra, ezzel meg kicsit sem foglalkozni. Én ezt értem, és ezt mindig el is mondod, és ezt egyébként a szavai tanúsága szerint többé-kevésbé lehet, hogy maximálisan meg is teszed, de ugyanakkor egyre több olyan területet zársz ki az életedből, amit már csak azért se tehetsz meg, hiszen te vagy a budapesti MSZP elnöke, tehát ennek következtében te ezt az egészet magadtól, egy elegáns kézmozdulattal nem tarthatod távol. Pedig Fogadd el, hogy ezt teszem. Hát akkor nem leszel te rövidesen a budapesti MSP elnöke, vagy nem lesz budapesti MSP? E, ha nem baj, akkor most ne aggódj az én Ha Hadagódjak már, figyelj, ez legyen az... Te figyelj! E, ez, legyen, ez legyen az én problémám, és fogadd el, hogy létszíves. hogy nekem ami igazán fontos, az az ugrójak szolgálata. Lehet ez azt mondani, hogy ez Kevés egy politikusnak vagy sok egy. Nekem pont elég, én pont ezzel szeretnék foglalkozni, vele az elmúlt négy évben is. És engedd meg, hogy annyiszor elmondtam már, hogy mi a e, pártok mozgásába a különböző kritikám észrevételem. Van egy pont, amikor nem feltétlenül én akarom megváltoztatni ezt a, a pártos világot, majd ezt a pártok megoldják, én pedig polgármesterként szolgálom az uglójakat, és hiába teszet kérdést ebbe a dologba, nem fogok érdeklődést mutatni. Én ezt értem, hogy te nem mutatsz érdeklődés, de nekem nem az a dolga. akkor kérlek, dolgok... akkor kérlek el. Elfogadom, csak azt meg neked kell megérteni, hogy az én érdeklődésem, az nem teljes mértékben fedi le halmazatilag azt, amire te szeretnél válaszolni. Ez természetesen így van, de erről velem nem fogsz tudni a jövőben beszélgetni, mert nem fogok érdeklődést mutatni. Hát Ettől még annyiszor teszed fel a kérdést, ahányszor akarod, csak én nem fogok rá válaszolni, ha meg nem bántalak vele. Csak azon gondolkodom, hogy jó, rendben van. Van itt meg annyi olyan dolog, hogy ne ezt, ezt az Istránkot kelljen rángatni, bár sosem gondoltam volna, hogy ilyen mondatot fogok mondani. Azt mondja az én szakértőm, mert hogy egy csomó dologhoz nem értek többhöz nem, mint igen, hogy a listának 25 ot legalább el kell érnie ahhoz, hogy te listán bekerüljél a fővárosi közgyűlésbe, pedig látszólag a nyolcadik helyed az nem egy hátsó hely, ebben egyeztetek meg, e, tehát a helyezésekben egyeztek meg, és így lett az első helyeken Tütő, Kata és te. E, ugyanakkor a magyar Péter féle Tisza okozhat akkor a gondolt, hogy ez a 25 ne legyen meg, és ha nincs meg a 25 akkor a 8 bejutó biztos, hogy meg lesz. Ezt se foglalkoztod? Nem igazán. Azért az előbb szerintem elég egyértelműen kifejeztem, hogy mi az, ami engem igazán érdekel. ugló építésének, fejlődésének, zöldi. Jó, de ha áldozatául lesel ennek a sz szisztémának és ennek a struktúrának... Én, érde, de de hidd már el, hogy ezt én nem tekintem áldozatnak. Félejét a június 9-ei eredményekről beszélek. Értem, hogy a 9-ei eredményekről beszélsz, de én igazából a zuglói polgármesteri feladat megőrzéséről vesznek, hogy azokat a bívmányokat, amit elértünk az elmúlt években közösen, vele kibővítettük a szociális hálót, hogy két focipályányi fát tehát több erdőnyi fát ültettünk el, hogy megújítottuk részlegesen a rákospatakot, hogy 11 orvosi rendelőnket, meg a nagy rendelőnket belülről felújítottuk. Tehát nekem ezek az igazán fontosak, és látom, hogy mi a következő négy év feladata. Az, hogy a fővárosi listán adott esetben én vagy más kerülve, egy a lényeg, hogy az a 32 ember, akit a fővárosi közgyűrés majd befogad, mert azokra a listákra is abban a formában szavaznak, abban kell hinnem, hogy mindenki a személyes kudapestieknek tehát megfelelően fogja híven szolgálni az, az, a budapesti érdekeket. Hogy most ez én vagyok, vagy más, persze várospolitikusként 22 éve elég sokat tudok Budapestről. Nyilván tudnék segíteni polgármesteri teendőim mellett az uglói, vagy a fővárosi közgyűlésbe is ennek a fejlődésnek az előmozdításba. De ha nem élek, akkor majd. Valaki beletanul, és megpróbál ő is helytállni ebbe a feladatba. Én is voltam pályakedő 22 évvel ezelőtt. Jó, de felejtsd el, hogy a mi kettőnk beszélgetése az ugye egy támogatott rész, és abban én nekem az a dolgom, hogy Zuglóval kapcsolatban, a polgármesterrel kapcsolatban egyébként mások érdeklődésére számot tartó kérdéseket tegyek föl. Azt kérdezem tőled, e tekintetben is tanácsot kérek, mert látható módon neked egy csomó dolog megy, ami nekem nem, hogy mit kezdjek én a Párbeszéd Zöldek D.K. MSZP fővárosi listájából, ha annak a második helyezetjéje engem úgy bántott meg, amitől egyébként én az egész listára nem tudok úgy tekinteni, de az első helyezetjé is megbántott. Tudom, hogy tegyem félre az egyéni sérelmeimet, mint Horváth Csaba, de amikor valaki azt mondja, hogy én rosszabb vagyok, mint a hírtévé mondja valaki, aki egyébként úgy csekkol át az MSZP-ből, a DK-ba, hogy mára ez már egy teljesen természetes dolog, akkor azt mondod, hogy János meg kell, tud, meg kell tudni különböztetni a fontos a fontos talán dolgoktól? Pont ezt akartam javasolni, és nem azt, hogy valamilyen, valamilyen befogott korral, vagy egyébként, nem érték alapon döntsd el, hogy melyik csapatot támogatod, és ebbe valóban zárt ki a személyes érzelmeidet vagy személyes sérelmeket. A hozzád, az az értékrendel legközelebb, amit a karácsony vezette fővárosi lista jelent, akkor kérlek, azt a listát. Nem miattam, nem karácsony Gergely miatt, hanem magad miatt, hogy azt az értékrendet, mint iránytű, tud tartani, amit mondjuk az elmúlt életedben vittél. Én csak erre tudlak bíztatni, és mindenki mást aki budapestiként megkapja majd a főpolgármesteri szavazólapot, a fővárosi közgyűlési listás szavazólapot, a polgármesteri szavazólapot, adott esetben a helyi képviselői szavazólapot és a Európa Parlamenti képviselői szavazólapot, tehát öt szavazólapot fognak kapni. Azért ez egy elég Budapesten ennél egyel kevesebb, de... Ez egy, ez egy komoly felelősség, amit minden egyes választónak a saját mérlegelésébe kell dönteni, és erre még van nagyjából négy hete, hogy mindenki meghozza a személyes döntését. Én már regisztráltam a május 24-i eseményre, nem feltétlen erre reflektált hatházi Ákos, amikor azt írja, azt reméltem, hogy Karácsony Gergely levont valamiféle következtetést a 2021-es előválasztás eredményéből, de most megint azt kell látnom, hogy a teljesen hiteltelenné vált MSP s polgármester mellett kampányol, neki egy tanácsot, akkor az lenne, hogy ne tegyem, mert rá is az öt támogató politikai közösségre üt vissza, ehhez képes május én Horváth Csaba zugló polgármestere Karácsony Gergely Budapest főpolgármesterével fog beszélgetni pénteken délután 5 órakor a városlegeti Műjégpáló, műjégpálya tárgyaló termében. Mi lesz a kettő? Tehát nagyjából mi sejthető, hogy mi lesz a beszélgetés témája? Zugló és Budapest nem bonyolult Az elmúlt években Karácsony Gergely és közöttem létrejött egy nagyon erős partnerség, egy nagyon erős szövetség, amiben zugló fejlesztése, fejlődése volt a lényeg. Biztos emlékszel még rá, Karácsony Gergely volt zugló előzőbb. Igen, emlékszem. És ebben az értelemben nagyon sokat tett, Lóért. nagyon sok olyan szociális hányt is hozott létre, ami egyébként a mai napig az országban egyedülként működik. Sok vita keresztüzében ez a minimum jövedelem. Emellett komoly fejlesztések történtek, például a Rákospatak fejlesztésének előkészítését még ő tette meg, én fejeztem be a tervezést, aztán közösen valósítjuk meg túlói pénzből, fővárosi pénzből, és közös sikernek tekintjük mindketten ennek a, ennek a fejlesztésnek, ennek a beruházásnak a meglétét. Ez jó pár évig az elmúlt öt éves ciklusban a legnagyobb környezetvédelmi beruházása volt Budapestnek, aztán Szerencsére lettek más kerületek, más hasonló jellegű zöld beruházásai. Tehát, hogy van, vannak, amik, amikre virüskét vagyunk, vagyunk. Az elmúlt, öt megelőző években, tehát még a, a tarlós érában, sajnos Zugló egy állahanyagolt kerülete volt, például az út, a fővárosi útfelújítások területén, Számos ilyen hiányosságot pótoltunk. A Magyaródi útnak egy jelentős részének a megújításával, a Nagylajos kisebb-nagyobb szakaszainak a megújításával, a Róna, a vezér, a Zondvezér. tehát és hosszan lett a több tucatnyi útat, számos kerületi útat is megújítottunk, és ez is egy közös munkaként. De ott vannak a rendelőfelújítások, a rendelő az is biztos a politikai világbajnokság kapcsán, a főváros és a kerületek közösen tudtak egy kellő nyomást, erőt gyakorolni a kormányzata szemben. Ennek lett egy 50 milliárdos egészségügyi fejlesztési eredménye, és ebből zugló több milliárd forint értékben részesült. Most is van folyamatban egy olyan beruházásunk az őrsvezértere további fejlesztése kapcsán, amiben a gyógyítás körülményeit visszük és javítjuk tovább. Tehát nagyon sok közös munkáról, és ennek sikereiről tudunk beszámolni, és arról, hogyan képzeljük el a jövőt. És persze vannak olyanok, olyan témák is, amikor a közös siker az nem csak az építésbe hanem abban nyilvánul meg, és mindjárt meg fogod érteni, hogy mondjuk valami ne úgy épüljen meg, ahogy egy arab befektető akarja, hanem úgy, ahogy a önkormányzat, az zuglói emberek, és mondjuk a fővárosi önkormányzat, a fővárosi emberek szeretnék. Tehát például mi Rákos Dubaj területén nem egy hagymázas arab szeretnénk látni, hanem lehetőleg egy élhető zöld parkvárosi jelleget. És ebbe, ebbe közösen kell kiállnunk, közösen kell harcolnunk, mint ahogy Gergővel. Szerintem legalább tíz éve együtt harcolunk, hogy a Városliget az ne egy betoncsungel legyen, hanem tényleg minimálisra szorítani le az oda megálmodott betoncsungelnek a méretét számát. És ebben sikeresek voltunk, mert több olyan épület nem valósul meg meggarantáltan, például a Dózsa-György amit teljes mértékben tönkretette volna nemcsak az ott élők életét, hanem a városligetet is eltüntette volna a szem elől egy 30 méter magas, 300 méter hosszú beton mögé. Tehát vannak eredmények, és van lehetősége arra, hogy ezeket befolyásoljuk. Például az a következő ciklus egyik legfontosabb feladata lesz, hogy ne valami jóvá tehetetlen kár. nézzünk végig a hősök tere látképébe és zúlónak új problémákat gyártva, hanem inkább lehetőségként nézzük, hogy hogyan tudjuk a kormányból kitárgyalni, kikényszeríteni, hogy a négyes es metró végre érkezzen meg a bosnia okay. 2011 óta oda jár? Azt szeretném e Valaki beruházásokat akar, annak vannak feltételei? Ugye beruházásból viszonylag nagyobbak vannak jelenleg is zuglóban. Te szívesen, nem szívesen, de válaszolsz a telex kérdéseire, sőt, ahogy tapasztalom, a telexzel való együttműködésed folyamán párhuzamosan rögzítettek a beszélgetést, egyrészt az újságíró, másrészt te, hiszen egyébként nem tudtad volna írásban hozni azt, ami egyébként a teljes verzió volt, és nem ebben a formában jelent meg a telexzel. Ezt jól látom? Teljesen jól igen, hát ez abszurdum, tehát amikor én tanultam a szakmát, akkor ez még nem volt jellemző, de hát sajnos most már ez van, vagy előfordul. Azt áruld el, akkor is, hogyha nem szereted a témát. Hogy a DNS János féle pernek több ellenzéki jelentősnek mondhatott orgánumban a párhuzamos permanens traktálása mögött mi áll? Telex heti válasz online. Olyan, mint a kart-karba öltve fognák DNS János pártját veled szemben, miközben én itt téged nem védelek és nem támadlak, csak nézem a jelenséget. te kell elmondom. Figyelek. Egy személygyűlölködés áll, hadházi Ákosnak hívják, ő amióta három évvel ezelőtt egy lyukrafutása kapcsán, amikor valótlanságot állított az önkormányzattal a szembe, és én ezért bepereltem, feljelentettem, akkor utána fél évvel később könyörgött, hogy hát ne tegyem, hát mégiscsak két ellenzéki politikus, hát ne a bíróságon rendezzük ezt a kérdést. Bocsátot kért, én ezt elfogadtam, de azóta gyűlölködik, azóta próbára van sot lenni. Ez egy rossz emberi minőség. És ennek felül két orgánum? Tessék? És ennek felül két orgánum? a uh, hadházjárkustak kiváló kapcsolatai vannak ezzel a két orgánommal, és még egyébként egy-két más hasonló orgánommal. Nyilván uh, a lomkorona sétányos, uh, grandiózus uh, botrányok, amik tényleg nyilván segítenek mindig eladni uh, újságokat, ezek uh, kialakítanak bizonyos viszonyokat. Az, hogy egy politikus ezt viszont visszaélésszerűen furkos botként használja más ellenzéki politikussal szembe, ezt én végtelenül tisztességtelennek tartom, de uh, ez erre hat házig lelke rajta, hogy ezt műveli. Ő is hozzájárul a magyar Péter jelenség erősödéséhez. És nyilván most meg csalódott, hogy klijenekelték a csontot a szájából, és most nem ő a legnépszerűbb az ellenzéki terfelen. Faktumként kezelnek egy tényt, ami a Bayerrel való együttműködés illeti, és erről a múlt héten is beszéltünk, csak azóta az egyik részvevővel beszéltem személyesen. És ha bár nem kellett Bibliát a kezébe vennie, hogy az igazat és csak az igazat fogja mondani, miért kéne kétségbe vonnom azt, ami egyébként teljes mértékben egybehangzik azzal, amit te mondasz? Mely szerint volt egy hármas találkozó a volt főépítés Tócsaba és a Bayer képviselői között, és ott különböző dolgok hangzottak el, miközben. Ez a találkozó az egyik ottani résztvevő szerint nem jött létre, mert hogy ő egyébként nem volt ott. Ezt ezek az orgánumok készpészként veszik, és halvány lila gőzöm nincs, hogy miért nem írnak legalább feltételes módot hozzátéve, hogy ami számomra a legszembeszököbb, az az, hogyha egyébként egy ilyen találkozó lett volna, akkor arra miért ment el a főépítész, hiszen egyébként a három szereplőből egy nem bír önkormányzati jelentőséggel. Mindenkire rábízom, hogy ez kicsoda, de ha szükséges, akkor kimondom a nevét, mert nem titok. De én azt gondolom, hogy egyébként az, hogy téged ne szeressenek, az mindenkinek a szuvenír joga. És természetesen az, hogyha ezt alá tudják támasztani adatokkal, akkor még inkább szuvenírebb joga, ami természetesen szuverén. De az, hogy valakit hírbe hozzanak úgy, hogy közben feltételes módot se használnak egy olyan dolog kapcsán, amelyről az egyik fél azt mondja, hogy nem volt ott, a másik fele pedig nem kérdezik meg, akivel beszélnek, hogy miért megy el egy olyan eseményre, ahol egyébként az önkormányzatot egy olyan ember képviseli, aki se pro forma, de se pro júre semmilyen módon nem képviselheti, az számomra abszurdum. Tehát utáljanak téged, de akkor ahhoz találjanak megfelelő adalékokat. Hát biztosan keresnek, találnak. Szóval te újságíró vagy, és úgy is viselkedsz. Vannak, akik pedig függetlenül, hogy melyik oldalhoz tartoznak, pont ugyanúgy viselkednek, mint a A számukra... Én nem gondolnám a telekszödet. Egy, egy kiindulási pont volt, de valakinek van egy személyes szimpátia, antipátia. Azért tudok mondani néhány orgánomat, a 24hu velem nem kapcsolatban még például soha nem ért le semmilyen korrekt információt, de ennél mondjuk a 444 az, ami ennél határozottabban működik. nem tudom az okát őszintén szólva, de nem is akarom megtudni, annyit tudok, hogy viszont előbb említett képviselővel, aki egyébként Zugló egyéni országgyűlési képviselője lenne, ha foglalkozna Zugló érdekében és az és nem csak a Zugló ellenében, de ezt most tegyük félre. A lényeg, hogy ami nekem nagyon hiányzik, mert ha úgy tetszik, 22 évvel ezelőtt és egy pár éve korábban kezdtem el kampányok lévén részt venni a politikába. Szóval akkor az volt az alap, hogy nem írnak le hazugságot. Legalábbis én újságírói szinten évtizedig nem tapasztaltam azzal, nem jelenthetett meg úgy cikk, hogy nem kérdezték volna. Meg ez le volt írva a szakma alap alaps tankönyv, első fejezet, megkérdezzük azt, akiről szól a cikk. Megkérdezzük, hogy mi az ő álláspontja. Lehet, lehet, ami hozzáférhető adatainkból más következtetése jutni, mint újságíró, de az elképzelhetetlen volt, hogy úgy írok véleménycikket valakiről, hogy a véleményét meg nem ismerem. Szóval ez nem volt korábban, és ez, ez is szomorúsággal tölt el, hogy ilyen méresünk. Jó, csak ez abszurdum, mert nem elvárható el egy átlagpolgártól, aki én is lehetnék, hogy egyébként párhuzamosan olvassa a Telexet és a te Facebook oldaladat, és egybe tudja vetni azt, ami megjelenik a Telexen, és azt, amit ehhez képest te a Facebook oldaladon közöz, hogy milyen volt az eredetileg létrejött interjú, és abból mi az, ami a Telexen megjelent. Ez abszurdum. Igen, egyébként mondjuk, hogy... És a... az, hogy foglalkoztat téged, azt onnan lehet látni, hogy erre időt, energiát szenteltél, hiszen a saját Facebook oldaladon közlöd az eredeti verziót. Ez így van, mert nem szeretem se a se a valótlanságot, sem az, hogy valaki egy baráti médiumot, már számára baráti médiumot, ilyen politikai furkos használ. használni, ez tisztességtelen. Az újság részéről is tisztességtelen, meg a politikus részéről is tisztességtelen. Ráadásul, hogyha ellenzéki eh, politikus kollégáját akarja sározni, és ez a lényege a projektnek, mert neki van egy saját jelöltje, és ugye hogy kell ezt megoldani, ez a Fidesz módszere, le kell járatni, le kell járatni a másikat. Most sajnálatos módon, ha valaki úgy tűnik, hogy a Fidesz inkubátorában nőtt meg, és ott, ott szerezte az alapismereteit, akkor amikor ellenzéki politikus sem lesz, nagyon más ugyanazt a módszert, ezt a kompromat módszert, lejáratni, karaktergyilkolni, lejáratni, karaktergyilkolni, ezt a módszert visz, és én ezzel nem tudok azonosulni, és nem is fog erre az útra lépni. Előbb-utóbb én azt gondolom, hogy ezt az ilyen típusú személyiségeket, az ilyen típusú módszereket ki fogja rúgni magából a, a társadalmi folyamat, és például egy magyar Péter féle megtisztulás, az jelenthet ebben is újdonságot, hogy, hogy ki fogja magából szórni a társadalom azokat a politikusokat, akik adott esetben nem mondanak mindig ez uh, lehet, az, az egyikes, lehet, hogy az egyik esetben e, dolgokat mondjuk, de lebukik néha e, azzal, hogy hát bizony hazudik, akkor az eg, megkérdeleződik az egész munkássága, és ez szerintem nem vett jó fényt sem az illetőre, sem az ellenzék egészére. Egy utolsó kérdés, nem mintha kivégeztük volna az összes témát, de e, nagyjából az idő, az eret, a lehetőséget meg szerintem az embereknek a tűrőképességével is e, számolni kell, azt nyilatkozott önkormányzatunk írásban kérte az értékesítési szerződés átadását, amikor kiderült, hogy az MNV és a Zuglóváros Központ Kft. között megköttetett ezt a bájára, akkor megtagadta, tehát nem rendelkezünk a szerződéssel. Azóta ennek megjelent mert hogy kiperelte Hadházi Ákos sikerrel ezt a szerződést, az, hogy ez ebben a formában megjelenhetett az interneten, az jelenti -e azt, hogy ez egyben neked hivatalos tudomás, tehát az, ami ott van, az elegendő -e ahhoz, hogy immáron, ha bárki megkérdezi tőled azt, hogy ezzel az értékesítési szerződéssel rendelkezel, akkor rendelkezel, vagy te csak akkor fogsz rendelkezni, hogyha egyébként ezt valaki ugyanebben a formában elküldi, a zuglói önkormányzatnak, ez, rá, ez ránézésre egy formális kérdés, de könnyen lehet tartalmi vonatkozása. Igen, szóval jelenleg mi nem rendelkezünk, de ezért e, fordultam Hadházi Árkoshoz ebben az ominózus telekszikbe, hogy ugyan legyen szíves, e, biztosítsa a önkormányzat, de hogy zuglói önkormányzata számára küldje meg a kiperelt szerződést. Miért nem kaptuk egyelőre annyi, annyi részletet, láttunk belőle, ami de természetesen. De ha rámész az oldalra, és rányomsz egyet, ráklikkelsz, akkor a teljes szerződés megjelenik. Természetesen, amíg meg nem kapjuk ugyanennek az eredeti változatát, bizon képviselő nem fogja megtagadni, ha már megszerezte ezt a dokumentumot, akkor mi ezt a következő eljárásaink, tárgyalásaink, jogi járásaink során, Elfogad. utolsó kérdés, mi a különbség a között, hogyha te erre ráklikkelsz a hatázi oldalán, ahhoz képes, hogyha ezt elküldi ő neked? Az egyik az egy fénymásolat, a másik pedig a két e származó dokumentum lesz, amely számomra nyilván már jogdokumentumként fog az rendszerbe kerülni, és azért nekünk nem újságcikkek alapján dolgoznunk, nekünk a jogforrás, az eredeti jogforrás, ami alapján az MMV-től kiperelte a képviselőt, és amely eredeti dokumentumot szeret megkapni. hozzájár, eh, hozzáállás különös tekintettel arra, hogy a Szuverenitás Védelmi Hivatal egyébként újságcikkekre alapozva indít el eljárást, tehát azért lássuk be, egészen képtelen világban élünk képtelen világban élünk, de ettől mi még egy követőnk kormányzatként a jogszabályokat betartva kell, hogy létezünk, de nem hiszem, hogy megmaradja a hatázi képviselő lehetőségeit, hogy nekünk is elküldje eredetiben ezt a dokumentumot, amit megszerzünk. Nincs közöttünk olyan antagonisztikus ellentét, mint közöttetek, de nem hinném, hogy az én szép két szememért ezt megtenné. Remélhetőleg nem csak a két szép szemedért, hanem attól teljesen függetlenül is ennek eleget fog tenni. Tartozik ezzel az hát Abszolút. Az ugló, egyéni tehát ez nem. Remélhetőleg ez meg is lesz. Nem mondom, hogy számodra kedvesebb témákkal folytatjuk a jövő héten, mert végül is ahogy tisztáztuk, ez nem feltétlen szempont, bár kétségtel jobb, hogyha a túlparttól lévő ember az szívesebben veszi a kérdéseket, mint hogyha azzal szembesül, hogy a kérdező olyan dolgokra kérdez, amely őt kevésbé, vagy egyáltalán nem foglalkoztatja. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm a lehetőséget és további. Így. A kedves nézőnek hallgatónak. Így, jövő héten folytatjuk. Önök horvát Csabáth zugló polgármesterét hallották. Így, így, ahogy mondod, drága barátom. Na, ismét egy szépség. Megint nagyon szép vagy. Előbb-utóbb hangod is lesz. Mondj valamit. Még nincs hangod, még csak szép vagy. De én továbbra is beszélek. Én ezt értem, de az a helyzet, hogy mi itt a Jancsiban elértük azt, hogy fénysebesség van, és a hang az meg lassabban terjed. Tehát az, az csak később jön meg. De, de azért azért én most már ott vagyok, nem? Teljes természet, igen, itt vagy, mint lenni szobám falám. Igen. Én annyira el vagyok fogalva a kis hazám dolgaival, amiről hosszan beszélgethetnék, de most már nagyjából hogy egy 7 óra, 10 perc óta a hazám gondjaival foglalkozom és beszélgetek. Agytaná... Az most benne van a világpolitikában, mit akar? Adj tanácsot nekem, Gábor. Hát uh, ugye... Ott van a, a jó szijelvtárs. Az, az is, itt van meg az iráni elnök is. Volt elnök. Um, nekem ugye azzal kapcsolatban elvileg nem lenne dolgom, hogyha itt egyébként a kormány egyik tagja egyéni elmondja, hogy hogyan viszonyul az iráni elnök látogatásához, és abban van új novum nyagó István után szabadon ahhoz képest, mint amit a kormányzat mondott, hogy azt nekem egyébként fel kéne hívnom különböző orgánumokat, hogy emlékezzenek meg már arról, ami a Kejfejancsiban szó volt, mert egyébként itt, mert valamire felfigyelnek, valamire nem, szakmai, híúsági kérdés vesző kérdőjel, egyebek hogy ez ügyben az ember mit tegyen? Én szerintem ez egy áll probléma. Egy volt elnökről van szó, magánemberként van, nincsenek politikai jelentősége. Az mindenkinek ízlés kérdése, hogy hol engedi beszélni, és mit enged neki beszélni, de őszintén szóval én ebben nem lennék olyan nagyon szigorú, és, és összes szóval ez egy, ez egy álprobléma. Oké, hát akkor ezen az álproblémán biztosanak, hamar túlestünk, akárhogy idén álproblékkal is foglalkozom, akkor vegyük a kínai elnököt. Ja, kell... ez egy komolyabb ügy. Na, mesél. Hát nézd, ugye a kínai elnök úgy jár Európába, vagy úgy jött Európába, hogy bizonyos céljai vannak. Hát elsősorban az, hogy most egy kereskedelmi háború fenyeget Európával, és érdekes módon nem az volt a megközelítése, hogy akkor ő most megmutatja, hogy vele lehet üzletelni, lehet bizonyos kompromisszumokat kötni. Párizsban ugyan szó volt ilyesmikről is, és ha jól emlékszem, akkor Macron kapott egy, egy ígéretet, hogy nem bántják a francia konyakot, ami ugye neki a szívügye. De egyébként pedig két olyan helyre ment ezen kívül, amelyik hát, kicsit kilóg az EU-ba. Az egyikben sincs, ugye a szerbek, a magyarok meg kilógnak. És mi, pont akkor, amikor az Európai Unió azzal foglalkozik, hogy próbálja rászorítani Kínát arra, hogy a kereskedelmében hát, legyen, legyen egy, egy, egy szinten és, és egy, egy feltételek mellett a, az Európai Unióval. Tehát ma már azért az nem igaz, hogy Kína egy, egy fejlődő ország, és hát akkor neki elnézzük azt, hogy egy kicsit segíti a saját iparát, meg egy kicsit akadályozza a miben menetelünket, mert hát azért ugye ő, ne, ő, rá, ő egy, ő egy gyeng, gyengye kis, kis, akit ápolgatni kell. Hát erről most már szó sincs. És egy ilyen helyzetben mondom, amikor arról van szó, hogy például a kínai elektromos autókra vámokat vetnek ki. Nem azért, mert mert az EU-nak ez a, a happy-e, hogy ő vámokat vett ki, hanem azért, mert úgy véli, hogy ez az az ágazat, amelyet a kínaiak hát nem egészen piackonform módon fejlesztettek föl, és nem egészen piackonform módon ö, vetik be az európai piacon. Volt már ilyen például a napelemekkel. Na most egy ilyen, egy ilyen pillanatban megjelenik egy európai ország, egy uniós ország, és azt mondja, hogy ö, kedves kínaiak, ne féljetek, lehet, hogy lesz vám, de ha bejöttök hozzám, nálam termeltek, akkor megkerültek ezt a vámot, és minden milyen jó. Na most ez egy Európai Uniós országtól azért nem a leg, vagyis is mondjam, csak barátságosabb gesztus a saját szövetségeseivel szembe. Engem egyre inkább, mert én egy öreg ember vagyok, és, és emlékszem a történet, egyre inkább Csautseszkúra emlékeztet ez a dolog. Tehát Csautseszkú is ott volt a keleti blokkon belül, a valsói szerződésen belül, de mindig úgy csinált, mintha ő abból kilógna. És ezzel egy ideig elég jól el is volt, mert a nyugat ezt, ezt honorálta, és adott neki hiteleket, meg, meg egyébként is úgy nagyon ajnározta. De aztán aztán valahogy egy ilyen adósságcsapdába került, és, és amikor ebből ki akart mászni, akkor tudjuk, hogy hova jutott. És ez az, az adóságcsapda Magyarországot is fenyegetheti? Nehéz ezt fölmérni, mi, mindenképpen. Tehát, én, én csak, a, csak arról tudok beszélni, a jövőről nem tudok beszélni, a múltról igen, meg a jelenről. Ö, igen sok olyan ország van, amelyek kínai adóság csaptába kerültek. Tehát amelyek nyakra főre fölhasználták a kínai hiteleket. Mert azoknak nem voltak feltételei, pontosabban nem voltak olyan feltételei, mint az, mint az IMF, tehát a világbank, vagy a valóta alapkiteleinek, ahol azt mondják, hogy jó, hát megkapjátok a pénzt, de azért ezt és ezt kell csinálni. Már nem úgy, hogy ö, adni kell valamit, hanem bizonyos gazdasági ö, lépéseket meg kell tenni, még korlátozni kell a, a kereskedelmi deficitet, vagy, vagy a, a fizetési deficitet vagy, a, vagy a, akár a költségvetési deficitet, és egyéb. Jó, kínoktát. csak közben ezekben az országokban olyan kínai lerakatok nem jöttek létre, mint Magyarországon. De, de ilyen is van. Melyik? Én szerint, hát most pontosan milyen, milyen termelő üzemek az, az, egy, az egy más dolog, de Ö, általában infrastruktúrális beruházást. Hát ez az én nem fejl. csak infrastruktúrális beruházásoknak. Nem, vannak. mert, ez mert, mert Kína, számára, Kína számára Magyarország egy, egy szempontból ér. Értem, csak most ugye beszélünk... Hogy van az EU-ba, igen. Én, én, én, most nem a, Azért a... mondtam, hogy nem tudom, hogy mi lesz. Azért ezért nem mondtam azt, hogy persze, persze, itt fenyeget minket az adósságválság fogalma sincs volna, nem biztos, hogy fenyeget. Csak azt tudom, hogy ahol ezt a kínaiak megtették, ott, ott ö, később, Igen, de erre föl, nagyon súnya dolgok derültek Ugye ritkán után, fordulhat elő után, az, hogy én veled érdemben tudok vitatkozni, mert hülye vagyok, mint a seg, de néha azért abból a magasságból följebb kerülök, és akkor mondok olyan szempontokat, amelyek azért tudnak relevánsak lenni, ami egyébként egyáltalán nem jelenti azt, hogy az egész megítélését tekintve ne lenne igazad, csak hát Magyarország Én e nem tekint... mondtam azt, hogy én nem mondtam, én, én pont azt mondtam, hogy nem tudom. Tehát igen, igen, akarok, igen, igen, csak közben jó, említed hogy... ezeket az országokat, és ugye itt alapvető, Erre... alapvetően én... arról van szó, miközben szerintem a te megközelítéseddel semmi jelentős probléma nincsen, hogy van-e annak hatá, Jaj, hát, ami a csaușescu illeti azért az egy eléggé komoly kumulus, de a kérdés az, hogy ennek egyébként az Európa, még mielőtt eljutnának a csaușescu hogy ennek egyébként az Európai Unióban van-e túl igja, és hát ezt nem tudom. Nézem Én az eseményeket, tudom. és úgy látom, hogy ez, ez egy viszonylag gumi dolog, egyelőre nem akar elszakadni. De hogy van ennek, milyen a szakítósziládsága, hallványilag gőzöm nincs. Így van, de azért, azért azt tegyük hozzá, hogyha például Magyarországot kirakják az Európai Unióból, nem mondom, hogy ez fenyeget, csak ez is egy hipotetikus megközelítés, akkor mindezek a gyárak, a magyarországi, a kínai gyárak elveszik. Ebben neked teljesen igazad van, de éppen a hipotetikus jellegükből adódóan és abból adódóan, hogy erről többet beszélnek, mint amilyen mértékben tesznek érte. Ez egy olyan, a kumulusszal szemben ez egy olyan távoli bárányfelhő, amit Csilla vizsgálóban is alig lát. Így van, így van. Én én, ugye te kérdeztél valamit, én, én, én elmondtam azt, elmondom ezzel kapcsolatban azt, amilyen tapasztalatom eddig van, és még egy elem van, ez se biztos, hogy Magyarországon beüt, csak azért erre, erre gondolni kell, hogy azok az országok, amelyek ilyen kínai adóságcsapdába kerültek, azokból egy részéről kiderült, hogy azért, mert ugye a szerződések jó része, titkos. Kína szeret ilyen titkos... Vannak még országok, amelyek szeretik a titkos szerződéseket, tehát Kína is ezek közé tartozik. És akkor egyszer csak kiderült, hogy hoppá! A biztosítékok között, már a biztosítékként felajánlott ingatlanok között nagyon komoly dolgok vannak. Hát például a Pireusi kikötő egyszer csak kínai kézbe került, ami azért nem semmi, és hát innen adódik az az ötlet, hogy legyen ez a ragyogó Belgrád-Budapest vasútvonal, mert ugye ez onnan indulna az a vasút, amelynek ez egy fontos szakasza lenne. Úgyhogy, és az látszik, hogy a kínaiak egy csomó helyen próbálnak stratégiai pontokat elfoglalni. Hát például nemrég volt egy komoly botrány abból, hogy a hamburgi konténerkikötőt be akartak szállni. Ami egy stratégiai pont, és amit azt mondják a, a németek, hogy ezt nem szeretnék. Egyébként a kínaiak ugyanezeket a praktikákat saját országukban egyáltalán nem engedik. Tehát nem arról van szó, hogy itt van egy szabadkereskedő kínai, és akkor itt vannak ezek a csúnya európaiak, amerikaiak, nyugatiak, akik megpróbálják megakadályozni, hogy, hogy a verseny érvényes jön a verseny, és, és nyerjen a jó, hanem a kínaiak otthon, olyan dolgokat engednek meg maguknak, amelyeknek a bevezetését Európában, hát most a legnagyobb felháborodással. Oké, okay, azt kérdezem tőled, Gábor, hogy az, a, mi most menni minőségről, vagy mennyiségről beszélünk, vagy minőségről és mennyiségről, tehát az, amilyen mértékben borítja azt az elvárást Magyarország, amit egyébként az Unió magával szemben megfogalmaz, vagy megfogalmazott, az a jövőt illetően, azon gazdasági együttműködéseket, illetően, amelyekről most megállapodás született, érdemi változást okoz-e az unió életében? Igen. Magyarul, hiszem, hogy, hogy mi én... egy ilyen fűhadi válunk? Igen. Egy kihelyezett Kínává? Az nem, de mindenképpen kilógunk az európai Kína Én marifikán. ezt értem, de én, ezt, de én nem ezt kérdeztem. Nem tudom, azt nem tudom. Először is a jövőről beszélünk. Ö... Igen, és hát az, mint tudjuk, a jóslás nehéz dolog, különösen, hogyha a jövő időre volatkozik. Így van. Tehát eh, én, én már annyi mindent hittem. És Jó, csak hittem, az a kérdés, hogy ez jöttem. egy elméleti dolog, amiről beszélünk. Nem. Vagy egy olyan dologról beszélünk, hogy adott esetben az elektromos kínai autók itteni gyártása érdemben befolyásolja a Nyugat-Európában lévő autók összetételét. Igen, tehát egy komoly, egy komoly piaci jelentőség. Lehet, én, én egy más megközelítést ajánlok, mert... mert Sosem tetszik az, amit én ajánlok. Mert nem biztos, hogy, hogy a pont az autó... Mondok egy példát, lehet, hogy az elektromos autók egy zsákutca. Most nem, nem tudom, és, és, és öt perc múlva kiderül, hogy ezek teljesen hibás peruányok. Ha itt állunk, várj egy pillanat, akkor azt kérdezem tőled, hogy te mekkora esélyét látod annak, hogy a nagy német autógyárak változtatni tudnak talán ezen a 2035-ös dátumon, ami ugye a benzin és gázolaj üzemű autók kivezetését illeti, mert ezügyben egy elég jelentős lobbiharc indult, Uh, mekkora esélyét látod az, hogy e tekintetben az unió változtat a megszületett szabályán? A mai, a mai állapotok szerint zero. De hát ezek változhatnak. De én, én a, a megközelítésben most azt akarom mondani, hogy azt nem tudom megmondani, hogy mi fog történni az autópiacon. Azt nem tudom megmondani, hogy milyen ö, pozíciókat ö, szerez ö, Kína, milyen politikot vesz <tört> Európa. Ugye pillanatnyilag az a helyzet, hogy a németek nem tudják, melyik újókat harapják, mert, mert őnekik hatalmas beruházásaik vannak Kínában, amelyek, amelyek azért az, azt hiszem, hogy a leszállóákba kerültek, akár, hogy nézzük, akár elektromos, akár benzinautóktól van szó. De, de a, a másik megközelítés, amit, amit én, mint, mint külpolitikus indítok, az, hogy itt van egy Magyarország, amelyik ben van az Európai Unióban, ben van a NATO-ban, ilyen szempontból nagyon fontos partnere, és csak ezért nagyon fontos partner, mert egyébként nem oszt, nem szoroz. Kínának és Oroszországnak, és ezen a téren ma már egyre-egyre halmozódnak olyan dolgok, amelyeket hát, a trójai faló szindrómával lehet leírni. Tehát, hogy Magyarország, Oroszország, Kína, trójai fal, falóval azokban a szervezetekben, amelyekben van, és amelyekből... Ezt értem, van. de a trójai falúról azt tudjuk, drága barátom, hogy az érdemleges dolgot értek el. Tehát ezért kérdeztem tőled azt, mert a trójai falúnak nem lenne, érdek, nem lenne jelentősége, abból nemes Gábor és Fiala János szálltak volna ki, mert hát na is, akkor mi van? Mi ott egyébként olyan nagy gondot nem tudtunk volna jelenteni annak a városnak a trójai falúvat, ezt egyébként melyik városba tolták be? Aténba, vagy Hova? Dehogy is, Trójába. A görögök trójába. A ja, görögök trójába. Azért trójába. Igen, igen, igen, igen, I Jó, figyelj. Tudom, hogy mi az, hogy trójai faló, de ilyen részletekről már. De itt van nekem nemes Gábor, és akkor me megmondja én ezt, nem szégyellem. hol ajánlom, homérözt ez ügyben. Félreért, én, én, én, én, én, én, én, én, én tudom a jelenséget, tudom, hogy Rómeus Júlia, de nem minden, minden ága bogával én már nem foglalkozom. Egyébként is megmondta a Bosz hogy a kapulat és montagó család visszaja e, eredete homályba vész. Én ebben a homályban vagyok. És ahogy múlik az idő, egyre nagyobb a homály. Tehát ott a trójai faluval, ott érdemi dolgot lehetett elérni, e, ott e, trójában ezzel sikert értek el a görögök. A kérdés az, hogy ebből a trójai falóból, a kijönnek a kínaiak, akkor Európában tudnak érdemi e, eredményt elérni, vagy itt ez egy e, morál? trójai falu, aminek a jelentéssége más. Nem, nem, ez nem, molyai, nem morális dolog, hát van biztos morális vetülete is. A politika nem a morálról szól általában. Itt arról van szó, hogy ö, meddig lehet meddig lehet kihasználni ezt. ezt. Nem véletlen hoztam föl ezt a Ceausescu ö, hasonlatot, és most nem a ceausescu -nak a de ez egy a jó diktatúrakus, hasonlat. A diktatúri... Igen, tehát Ceausescu hosszú-hosszú éveken keresztül úgy volt a keleti blokk tagja, hogy közben sok mindenből kilógott. Bizonyos határokat nem lépett át, vagy nem is tudott átlépni, de például elvonult be Csehszlovákiába, tett néhány gesztust, mindenáron, módon jelezte, hogy ő csak kicsit tartozik oda. Na most, ki az persze nem tudott lépni, az egy más világ volt. És nem is biztos, hogy ki akart lépni, mert nem biztos, hogy a szabad világ része, akar lenni, most egy porabeli terminológiát használok. Úgyhogy én úgy érzem, hogy igen, ez egy hasonló játék, egy hasonló hát próbálkozás, és attól függetlenül, hogy ennek semmi, semmilyen párhuzamot nem akarok vonni a, se a, a végkimenetelt, se a, a, a tartalmat, illetve annyiban valaki benn van egy rendszeren belül, ebben a rendszeren belül egy, egy eléggé negatív szerepet játszik, és a rendszer ellenségeivel, vagy ellenfeleivel, vagy vetétársaival összebutorozik. Oké, okay, okay, de mégis nem sajnos fialajánostak az a egy nem tudom. E pedig hát pontosan ezt akartam kérdezni tőled. Nem tudom. És azt se tudom fölmérni, hogy miből mi lesz, és mi valósul meg. De, de Gábor azért alapvetően ezt az egészet nem fémjelzi -e az, hogy mennyi ideig fenntartható, hiszen miközben nem látunk a jövő időbe, vagy a jövőbe, ha ez jóformán korlátlan ideig, vagy az emberi élet végső határáig fenntartható, akkor ez egy érdekes gondolatkísérlet, de nincs következménye. pedig, ugye az, amiről te beszélsz, az elvileg nem maradhatnak következmények nélkül. Ehhez te hogyan viszonyulsz? Nézd, én, én, én azt látom, hogy szerintem itt rövidtávú szempontok játszanak szerepet. Szóval most egész konkrétan, ha okokhozat összefüggés nézek, ö, Magyarország, Orbán Viktor nem kapja azokat a pénzeket meg az Európai Uniótól, amelyet év, egy évtizeden keresztül simán megkapott, és arra fordította, amire fordította. Igen. Azt gondolta, hogy na hát akkor, akkor valahonnan máshonnan kéne a pénz, mert a rendszer föntartásához pénzre van szükség. Pillanatilag jó ötletnek látszik, hogy ez a pénz most Kínából jön ebben a formában. Na most azt, hogy ez milyen formában jön, azért ez nem teljesen lényegtelen. Tehát például nem teljesen lényegtelen, hogy bírja Magyarország környezetvédelmileg, vízügyileg, energetikailag és a többi. De ezek valószínűleg jelenleg nem szempontok, jelenleg az a szempont, hogy itt van egy luk, ezt most betömtük. Majd holnap látjuk, hogy mi lesz a holnapi luk, majd azt majd, hogy mással fogjuk betömni. De egy ilyen politika mellett nagyon nehéz előre látni azt, hogy milyennek a végkifejlete, és hova vezet, és hogy meddig szánta el magát ennek a politikának a, a, az alanya, vagy vagy, vagy nem, nem is alanya, hanem az aktív hogy tovább Ugye ez közhely lesz, vagy nem lesz egy jelentős gondolata részemről. Mégis el kell mondani, hogy ugye ez egy olyan vonat, ahova én nem váltottam helyegyet, de miután itt élek, kötelező helyjegyen van Így van, így van. Mindenkit érint. Ez ebbe a szép, hogy azt is érinti, aki azt hisz, hogy neki ez semmi köze. Igen, csak ugye most beszélünk valamiről, amiben te valami olyan dologról beszélsz, és ez is a dolgod, ami engem gondolkodásra késztet, természetesen nem ez a beszélgetés az, ami kizárólag gondolkodásra késztet, de ez most a nagy nyilvánosság zajlik, és abban ugye én azon gondolkodom, hogy mit tudok én tenni, mert egyébként leszállni róla nem tudok. Jó, hát e, ugye minden ember többféle sapkát visel, egyszer állampolgár, egyszer választó, te az esetben egy média tereplő vagy, tehát a nyilvánosságot is meg tudod szólítani, bizonyos szempontból ez rám is áll, e, és Nagyon nem minden területen vannak azonos lehetőségek és feladatok, e, én, amikor te engem megkérdezel ilyesmiről, elmondom ezzel a véleményemet, de nyilván nem... Mit fogom. mond -a erről a külföldi sajtó? Mit mondanak erről a spanyolok, ha mondanak bármit is? A Jé. spanyolok viszonylag keveset de például én, néz, én minden nap megnézem a, a, a politikót, ami nagyjából az Európai Uniónak Mit a, mond a politikó? felső dolgaival. Hát ezt, hogy úgy néz ki, hogy, hogy Orbán ezt az utat választotta. Mit mondanak hogy, a németek? Ami nem politikó. Ö, nagyjából ugyanezt, hát a németeket külön, valószínűleg külön ö, ö, bosszantja, de őt keveset mondhatnak, mert ők is komoly nagy ö, autóipari beruházók Magyarországon. Tehát, Mit mondanak ö, a franciák? Nem tudom. Nem nézem a francia sajtót, sajnos, kéne. Miben állapodott meg ez a jó ember a Macronnal? Lényegében semmibe. A, a, ugye a Macron és a Ursula von Leyen, ugye a jó rendőr, rossz rendőr fölállásban. Lényegében két dolgot kértek tőle. Az egyik, hogy hát, ha lehetséges, az Ukrán ügyében próbáljon odahatni az oroszokra, és ha lehetséges, azért ne szállítson olyan dolgokat, amelyeket az oroszok aztán beépítenek a rakétáikba, vagy tanktáikba. És ezt megfogadta ez a jó ember? Ezt mindig is mondta, hogy ezt soha nem is csinálja, és tehát ez, ugye, ezeknél a duális, kettős felhasználású e, alkatrészeknél ezt, ezt nehéz kimutatni, nehéz bizonyítani, és, és egyáltalán e, ezek olyan dolgok, amelyeket nehéz nyomon követni. Ő minden mindek meg fog ígérni, bizonyos dolgokat be is fog tartani, tehát nyilvánvalóan nem fognak kínai e, gyártmányú remények. Ebből a szempontból meg a jelentősége van észak kória feltűnésének a hadiparon ott Oroszországon belül? Hogy ne van, hát Kizárólag valószínűleg csak a, a, a ilyen tüzérségi lőszernél, meg, meg néhány rakétánál, de van, van jelentősége, és mint hogy volt jelentősége. Hát ez egy jó kérdés. Én, hát, amit, ami látható, az az, hogy amire szükség van élelmiszer, meg, meg olaj, meg anyag, meg ilyesmi. Ami nem látható, és, és azért az is benne a akiba, hogy a rakétatechnológiát, nukleáris technológiát, ahol nekik némi lukaik vannak, azokat ott az oroszok segítettek. Észak-Korea, meddig marad Észak-Korea? Nem tudom én, nem. nehéz jósolni. Egyedülre... Hány Észak-Korea van ma a világon? Egy, méghozzá azért, mert Észak-Korea léte valamilyen szempontból Kínának, Oroszországnak is hát Abszolút értelemben. észak és Dél-Korea területileg hogyan viszonyulnak egymáshoz? Területileg nagyobb Észak-Korea, azt hiszem, de lakosságban sokkal nagyobb Dél-Korea. Na most itt van a probléma. Kína egyet nem akar, egy Egyesült Koreát. És miért nem? Mert ugye az egyébként mekkora potenciál. Hát az a... azért az egy komoly falatot mellette, ő neki jobb, jobb az, hogyha ott És lesz egyszer egy, egyesülni fognak, mint a németek? mert ugye elvileg emellett szól minden. Én a németeknél se láttam az Egyesülést, akkor és bekövetkezett. Üm, igen, valószínűleg én nem tudom elképzelni. Hány Északi és Dél-Korea van a világon? Ilyen megosztott ország. Igen. Hát például most már bizony szempontból Ukrajnát is ide számíthatom. Igen. Vagy, bizony, vagy egyre inkább ide számíthatom vegyük Grúziát, ahol vannak ugye ilyen meg megszállt vagy, vagy, vagy elszakadó félben lévő terület. De ezek mennyiségileg is... Ö... Nem. Ezek, nem ezek, ezek inkább a, a futottak mély kategória. Ukrajna az egy komoly dolog. Tehát ha Ukrajnában valaki tényleg arra, arra számít és, és egy olyan megoldáson törje a fejét, hogy na jó, hát akkor Ukrajna egy része ide, másik része oda, akkor ez egy észak-korea Ami egy... Amire, Amit jelenleg megszállva, megszállva, tartanak az oroszok az ukrajnának mekkora része? Körbe egy ötöde. Ukrajnában mi a helyzet? Ukrajnában mi a helyzet? Hát Ukrajnában ö, nem lehet tudni, hogy egy, egy korszak már vagy egy időszak végén, vagy egy, egy másiknak a, az elején vagyunk. Tehát ugye fél évig Ukrajna nem kapott megfelelő fegyvert, ez alatt kellően lerohat a harci morális, kellően lerohat a helyzet is, és Oroszország bizonyos előnyöket ért el. Ugyanakkor az orosz alaphelyzet nem változott. Oroszország továbbra is egy, egy katonai tődben van, még akkor is, ha most éppen előre halad, és igazából kiderült Oroszországról, hogy katonai téren megverhető. Csak hát ehhez ez sok minden kell, és nem biztos, hogy, ez, hogy az időtényező nem játszik szerepet, Olyan mutkor múltkor beszéltem erről a lehetőség ablakáról, ez a lehetőség ablak ez nem csak Oroszország, az orosz előre nyomulás, hanem a Ukrán védekezés szempontjából is létezik. Veled mi Tapa van itt? Igen. Tapasztalatokat gyűjtesz ottan azokból az olvasmányaidból, amit nézel éppen? Nem, nem, a, nem. Híven megosztom a figyelmemet. Aha. Én erre képtelen vagyok állítólag a ö, a férfiak kevésbé hajlanosak erre, mint a nők. Könnyen megyet, lehetséges, lehetséges női Nem tudom, ennek jelét még egyébként nem tapasztaltam magamon, meg hát az sem biztos, hogy megy nekem. De. ez most inkább saját magára mondtam, hogy. Nem, nekem nem, nem, nem kerül. Eh, hogy válaszoljak a kérdésedre ugye a csütörtök és a péntek azok jellegzetesen a klasszikus kejfejancsira emlékeztető napok mérhetetlen mennyiségű felkészüléssel és mérhetetlen mennyiségű munkával, és akkor, amikor az ember, ugye ezek a beszélgetések semmilyen vonatkozásban nem e, kapcsolódnak egymáshoz, és ezek a régi kejfejancsiban ilyen mennyiségben nem voltak, miszer ezek el voltak szórva e, a hét műsorai között, és ahhoz, hogy az ember az egymás következő felvezető beszélgetéseknél túlságosan hosszú felvezető szakasz ne kelljen, hogy alkalmazzon, ezek óhatatlanul befolyásolják minden beszélgetés végét, ahol az ember már készül a következőre, ami nem azt jelenti, hogy nem figyel a másikra, de van egy olyan osztott figyelem, amire most felhívtad a figyelmet. Van egy kérdésem, van egy üzenő falad? Van. És ott nem jönnek be például, amikor mi erről beszélgetünk kérdések? Nem. Mert korábban a Gelkegy Jancsival, ugye Meg, nagyon jól játszottak a Minden telefonálókkal. Minden megváltozott. Minden megváltozott. Nem. Nagyon szeretnek téged, tehát van olyan, aki azt mondja, amikor nem vagy azt mondja, hogy nem is nézi a csütörtököt, ami ugye egy ilyen politikai állásfoglalás, vagy a én pénteket. M -m figyelj, én a napokat kavarom, azt tudom, hogy Tehát van. Téged nem tévesztelek össze mással, de szerintem ennek van a jelentőség. Aztán hétfő van, vagy csütörtök. Vagy ezt a 9-inch, ez mondja, every day is, is exactly the same. Uh, <kül> aztán, Mert nekem uh, is ez a visszacsatolás hiányzik. Tehát, hogy mi az, amit a néző, hallgató, olvasó látni, tudni, hallani? Uh, <kül> más ebből a szempontból ez a világ, ez a, ez a YouTube világ, ez a podcast világ, ami egyébként nagyjából felváltja az érő lebonyolítás műsorokat, minden más. Nagyon érdekes volt, van egy olimpiai sorozat, és abban egy, talán emlékszel rá, hozzám nem volt közel, de jól ismertük egymást, és ismertem Balantos Lantos Gábort, aki egy sportújságíró, és aki most ebben a sorozatban volt, nálam durván, 15 éve fiatalabb, és nagyon meglepő volt rajta látni, hogy ez a technológiai változás őt is mennyire érzékeljen érinti elsősorban azért, mert mint sportriporter, ahhoz volt hozzászokva, amihez én is a magam munkájában hozzá voltam szokva, az egyidejűséghez, a rádióhoz, a televízióhoz, és ez az elmúlt időben megváltozott, de egyre inkább efelé mutat a világ, és ehhez az ember kénytelen alkalmazkodni, így van visszajelzés veled kapcsolatban, ezek alapvetően pozitívak, bár most menet a Ceausescu miatt értéked negatív megjegyzés, de kérdések nem érkeztek. Jó, a visszajelzés inkább a kérdés szintén érdekel. Nem mondom, hogy az érdekel, hogy mit gondolnak róla, de az inkább az, hogy mi az, ami, ami foglalkoztatja őket. Nincs, nincs ilyen, ahogy a, a most elhangzott gondolataidról majd ki fog derülni, hogy erre bárki reflektál-e, de kiforgathatóak a zsebei, milyen kérdések nem voltak benne. És Csarcseszkóval mi a probléma? Azt írja XY-aki férfi. Ej, rossz helyen kerestem. Ceausescu ez azért nem ért nemes. Hm. Ezt egyébként egy romániai, Romániához ö, születési szállakkal kapcsolódó egyén mondja, tehát nem egy kípőváló. No, én nem én Ceausescu nemzetközi politikájáról, lehet, hogy nem értek a Ceausescu belpolitikájához, de hogy Ceausescu milyen szerepet játszott a nemzetközi politikában, és hogy ez ez neki milyen következménye voltak, ezt azért akkoriban láttam, mert hát ezt átéltem. Innen folytatjuk, Ábor, lesznek kérdések, föl fogom tenni, és megjelölöm a forrást is. Köszönöm okay, szépen. Köszi. Szia! Szia! Ilyen szám nincs is. Cianor, ez lett. Azt mondja nekem a közös ismerősünk, hogy... De hát azt nem is kérdeztem meg, és nem is említettem, mint a hármas beszélgetésünk folyamán, amelynek a Facebookon most már eléggé jelentős nézettsége van. A YouTube-on is van, de a Facebookon nagyobb. Ugye azt meghirdettem, mert arra van mód. Egyébként nagyon érdekes, mert a Facebook, hogy nagyon sokszor meghirdettek kejfejjancsis műsorokat, és hát a Facebook algoritmusáról sokan szoktak beszélni, hogy ismerhetetlen. Van, hogy megkapom az engedélyt vagy hogy nem. Képzeld el, a ShopRoll megkapta az engedést, és a Vánca Pannával való beszélgetés meg veled, az ott kiemelt módon folyik, arra költöttem pénzt és ennek természetesen van nézettségi vonatkozása is, de ezt egy közös ismerősünk kérdezte, hogy vajon a május második felében való időponttal mennyiben számoltak a lóbenvejnék a tekintetben, hogy hát az nem iskolai szünet. Számoltunk vele, Szia János, köszöntöm a hallgatókat. Amúgy ez, amiről meséltél, ez egy külön tudományág, mivel egyrészt bele lehet bolondulni, hogy, hogy az ember hogyan tud nagyobb nézettséget elérni ezeken a felületeken. Mi is a kísérlek számítsában vagyunk, és töltöttünk el már egy, egy raklapnyi pénzt erre az évek során, de, de hát más megoldás nem nagyon van. Természetesen gondoltunk rá, tehát azt meséltük talán neked is, hogy hogy akkor, amikor a város kérésére abban maradtunk, hogy akkor próbáljunk elindítani egy új fesztivál Sopronban. Azt azért egyrészt éreztük, hogy a nyári szezon az már eléggé tele van fesztiválokkal. Azt is éreztük, hogy Sopron nem feltételül a nyár közepén kell, hogy egy vonzó destináció legyen, akkor inkább a túlpartjára igyekszik az ember. És ez kicsit az volt a fejünkben, hogy ez hosszú távon így marad, de vagy sem, azt most még nem tudom megmondani hogy ez legyen egy olyan esemény, amelynek nem feltétlenül a mérete a lények, de Nem szeretnénk a HOLS-fesztivál idejében megkérződött napi 25 ezeres közönséget ebben az esetben is célként magunk elé vetíteni, hanem egy kérdékel, körül fele ekkora eseményben gondolkodunk, aminek én szerintem tavasszal is van helye, de már biztos megnézted a programot, hogy azért tele van olyan programmal, ami sokkal izgalmasabb, vagy sokkal élhetőbb egy tavaszi, Tegyük fel jó időben meglátogatni vagy végig élvezni mint a forróság előső Valószínűleg föl fogunk tűnni, ez még valószínűleg fogom hívni ma holnap Vánca Panna, de most még ott tartunk, hogy ugye ennek a festnek, amire egyébként egy folyamatként is nézhetünk, mert ugye ahogy az ember egy Budapesten közlekedve nem tudja, hogy mikor van a 12 és mikor van a 11-ben, ez múltkor konkrétan így történt, hogy meg voltam győződve, hogy az még a 12-dik de kiderült, hogy ez a 11 -dik. Itt ugye így folynak egymásba az események, és ugye itt van egy Hét együttlét, vagy majdnem egy hét, ami talán vasárnap, és azért mondom, hogy talán, mert ha rosszul mondom, akkor majd kiavítasz. A Demien koncerttel kezdődik. Tehát miközben maga a klasszikus Sopron Fest később veszi kezdetét, addig az események már jóval korábban kezdődnek. Ugye csak, hogy világos legyen, a Sopronfest a 7 második felében kezdődik, de vasárnap, most vasárnap már egy másik esemény veszi kezdetét, és az egyáltalán nem biztos, hogy aki oda ellátogat Sopronba, különbséget tud tenni, hogy éppen most melyik festen, vagy melyik eseménynek a részese, ő egyébként a programért megy. Kicsit talán kis gömböcnek a története jut eszembe akkor, amikor próbálom szorítézni, hogy hogyan jutottunk el oda, hogy egyébként nem is vasárnap, hanem már ma elindulnak a programok. Ráadásul, igen. A, az, az volt a fejünkben, hogy legyen egy, egy klasszikus értelemben vett fesztivál hétvége, ez a köst, ugye május 17. 18. 19-e, amikor a lővérekben a megszokott helyszínen, egy kisebb helyen, de megpróbáljuk minden évben az adott épp inkább jellemző zenei kell bemutatni de legyen ennek egy vormább, egy bemelegítő időszaka amikor már az egész városban meg tudnak nyílni kiállítások tehát a kiállításnál három napra nyissunk ha nem mondjuk legalább 8-10-re legyen ilyen-olyan plusz kiegészítő program rengeteg beszélgetés, gyerekprogram túrák és így tovább nagyjából 300 program de hogy a kezdet 11-ét Ez... már találtam dátumban de tizedikét még nem ma mi van? Ma este három programunk van, Grecsó Krisztián a Pámpalvi szintén szintén a Korostorban tart egy programot, annak az a címe az én életem, én ezt a momkultban láttam néhány hónappal ezelőtt, egy nagyon-nagyon rethető program, ahol ő egyedül van a színpadon végig, és az ő életét meséli el, videó videóbevetítésekkel van. Ez a ma esti program, de már délután ötkor két kiállítást kiállításnak helyiek az üveges eszter, egy nagyon-nagyon fantasztikus üvegesmester és Szabó Hermese, akit aki pedig Soproni meség címmel nagyon-nagyon jó minőségű, izgalmas Instagram oldalt hol? mutat be. Az egyik a Lenkvillában, az, az előbb említett a Soproni Mesék, az üveges eszter pedig emlékeim szerint az ő üveges műtermében az a paprét. Te kimaradsz most a szórásból? Nem, én nekem most, mint a régi szép időkben tetszik, hogy kicsit visszamentünk sok szempontból az alapokhoz. Tele van a kocsink festményekkel, és nem sokára indulok Sopronba, ott is a vasárnapi. Oké, okay, rendben van, de, de ami a fotókat illeti? Abban az értelemben igen. Annyi szerepem talán lesz, hogy a tavaly apukámnak a 80. születésnapi alkalmából, vagy születésének 80. A, a jubileum alkalmából sem nincs már velünk rendeztünk egy, egy kiállítást, most viszont az ő egyik legjobb barátja, a Kárpáti György, egy sokolói fotós és egyben orvos, nem is tudom melyiket mondjam előbb, egy nagyon izgalmas uh, fotósorozatot Facebookon, ami arról szól, hogy reggelente, az elmúlt egy évben szinte minden reggel elindult, és a, még sötétben úgy fotózta végig a várost, hogy az ő piciklének a piros és fehér lámpája hogyan világítja meg a átfalakat és a tájat. De te is elkezdtél fotózni, mert nem tegnap. Mm, igen, ez én esetemben, mint szerintem nagyon sokak esetében azon a szinten maradt meg, hogy nagyon szeretek komponálni telefonnal, tehát nem csak előkapom és nyomok egyet, hanem az a meggyőződésem, hogy én az átlagfotósnál egy, egy fokkal talán, vagy átlag telefonos fotósnál egy fokkal izgalmasabb. No fényképezőgép? elővenni. És vannak gépeim is, de azokat már érzem, hogy nem, nem használom. Vannak olyanok is, amelyek korszerűek, meg, meg vannak filmel működő masinák is, de ha elviszem magammal mondjuk egy kirándulásra, azt látom, hogy inkább tehernek érem meg. Apádtól örökség? Um, szó szerinti vagy... Nem, már, gép. Mint, tár... gép uh, uh, kamera. Kamera esetében is van tőle több is, ami, ami, amit ő használt. Ugye az utolsó korszakában, a 2005-ben halt digitális kamerát használt, azok nyilván a mai kornak megfelelően nem tar tartoznak. a klasszikus az, az, az igen. Közé, de a korábbi masinái igen, sőt, az még a nagyapám is, tédapám is fotós volt. Az ő ideigből is vannak nálam. De akkor ezek szerint ez nem mentes teljesen tőled sem? Hát, olyannyira nem, hogy én magam is ugye fotósnak tanultam a Szokásos uh, práter utcai stúdióban, ahova mindenki járt annak idején, de aztán elkanyarodtam el minden. Maga a Lóbenvei család és a fotózás, az tulajdonképpen hogyan lett egy és ugyanaz beleértve, vagy te most kitértél átmenetleg vagy tartósan? Nemrég, egyébként egy boncolgatásra méltó helyzet, hogy most, amikor idén leszek 50 éves, magamnak is készítek olyan, hát nem így nem inkább csak kis telefonos feljegyzéseket, arról a sok-sok emlékről, ami egyre inkább jut eszembe a múltból. Itt amúgy, ha már beszélgetünk, azt ha mondjam el, engem mindig lenyűgöz, amikor hallgatlak, és hogy mennyire sokszor emlegeted édesapádat, hogy, hogy, hogy mennyire... például van egy Zorki fényképezőképpen, még a doboza is megvan. Ki gondolta volna, hogy annak idején, akkor órákról volt szó, hogy az óráknál mekkora jelentősége van, hogy megvan-e az eredeti dobozuk? Igen, igen. Hát ezen a téren azt hiszem, hogy apukám és talán én is meglehetősen fegyelmezettek vagyunk voltunk egy-egy lomtalanítás környékén. Egy vagy áruház méretű vagy nagyságrendű készüléktoposzt sikerült kitopnunk. Hány eh, ágig visszamenőleg foglalkozik fotóval ez a család? A közelebbiekkel kezdem, az én nagymamám is, aki más szintén, nem ért, és a nagyapám is fotós volt, az apukám és az apukám testvére is fotós volt, és a dédapám is fotós volt tehát ez az előző század elő környékéig tudnánk visszatekinteni. Az ő múltjukban, ugye Sopronban nekik, nekünk volt egy egész Tunán azt hiszem, hogy talán a legnagyobbnak számító fotótermünk a és utcában amit aztán később államosítottak, és hát a nagypapám, aki, aki ő volt a híres fotós, hogy úgy mondjam, az apukám előtt, ő eltűnt a háborúban, amikor apám 43-as szület, nagyjából fél éves lehetett, és hát szegény nagymamám, ugye egyedül vitte végig ezt, a, ezt az időszakot úgy, hogy eszközeiken kellett dolgozni a fotó utána, egy tizedekig, ami kettőbe ők államosítottak, úgyhogy ez egy... És amikor te tanultad ezt, akkor te hány éves volt? Én érettség után, tehát én 18-19 Hol felvetődött annak az esélye, hogy egyébként ez lesz a te foglalkozásod is? Mm, nagyon erősen ezen gondolkodtam. Ugye apukámnak azt mindenképpen, ha már örökségről beszélünk, és átmit Ő szerette volna az, Ő szerette volna, de nem is átőröm a száv volt, de hát miközben én a gyerekeimet állandóan azzal piszkálom, hogy ha megyek egy kiállításra vagy bárhova, akkor jöjjenek velem. Ezzel szemben én levakarhatatlanul mindig az apám mellett voltam, hogyha ő járt a, kelt, járt kelt a városban, és hát ugye ez egy izgalmas időszak volt a több évek. Én mindig ott voltam vele, és, és nagyon érdekelt, amit, amit csinál. Nézzük a további programokat. Amikor mi beszélgettünk, ráadásul ugye ez már nem olyan, mint egy földi sugárzású rádióműsor, ki tudja, hogy egyszerre hányan hallgatják ezt Sopronban, Szegeden és veszprémben, ami ugye a civil rádióról vagy a többi rádióról nem volt elmondható, aztán később azoknak az internetes verziójáról, igen, de hát ez nem így kezdődött, tehát kik, te kikhez beszélsz potenciálisan úgy, hogyha mondjuk ma kettőig ez eljut hozzájuk ennek a beszélgetésnek különböző foszlányai, vagy maga az egész, akkor azt mondják, hogy oké, okay, be az autóba, ha csak nem soproniak, de hát most kevésbé valószínűleg soproniak, és menjünk el sopromba a pénteki, a szombati, a vasárnapi, a hétfői és a keddi program miatt. Nem sorolom fel az összes napot a jövő héten csütörtökön, vagy pénteken beszélünk legközelebb a beszélgetés végén rögzítjük. Kikre számítasz? Igen, van mögöttünk egy több mint három évtizedes fesztivál szervezői múlt, amikor meg tudtuk azt élni, azt a szerencsés néhány évet, vagy akár évtizedet, amikor tudtuk azt, hogy egy soploni fesztivál az, az ország eseménye volt abban a néhány napban, amikor, amikor egy volt fesztivált szerveztünk, és hát oda a tigrezres nagyságrendben, hogyha mondhatom, ilyen csúnyán érkeztek vendégek a városon túlról, akár Budapestről is, nagyobb a 70%-a vendégégeinknek egyébként Budapestről és környékéről érkezett, ezen a téren azt látom, hogy nem csak az a nehézség, hogy egy új fesztivál vagyunk, hanem ezek az idők elmúltak én meggyőződés. Ma már a budapesti koncertkínálat, kulturális kínálat az ilyen egynapos fesztiválok, hogy úgy mondjam, szinte minden nap elérhetőek. Ma már nem tartom annyira életszerűnek, hogy hozzátérni, nyilván azt is, hogy nem nyár közepén vagyunk, hogy ez ezres nagyságrendet érjen el minden nap azoknak a számára, akik, akik spontán elindulnak. Egyébként több ezeren nyilván érkeznek más városokból is. Ez egyébként vonatkozik a, a gyárkertre is, Veszprémben? Ott is jellemző, de ott nyilván elsősorban akkor, amikor olyan kuráns programok voltak, tavaly, mint a, nem is tudom, kit mondja, Kraftwerk vagy a... Digipop. Digipop, aki érdemes elindulni, de ettől függetlenül én, nekem az van a fejemben, vagy nekünk az van a fejünkben, remélem, hogy ez egy Létező modell lehet már idén is, aztán ha belet a közönség, akkor később is. hogy Mondjuk Budapestről, hogy egy mondjuk ilyen célok közül a legtávolibb egyiket mondjuk, két és fél óra, két és negyed óra alatt kocsival, vonattal el lehet jutni Sopronba, és gyakorlatilag két óránként közlekedik ez a, ez a lehetőség. Úgyhogy a, a nem szükséges szállást foglalni, amit már nem is nagyon lehet egyébként ilyenkor a városban, vagy, vagy éppen kempingezni, amit megnyitottunk, simán egy olyan program tud ez lenni, ami napközben, Rengeteg gasztronómiai beszélgetős, városjárós, túrázos program, este meg a gyerekek, szülők, akinek van kedve, megnézi a koncerteket. Én egy kicsit azt gondolom, hogy ez egy, ez egy újszerű, kicsit felnőttesebb gondolkodás, kicsit másfajta hozzáállás, mint ami egyébként a fesztiválokra vidéken többnyire jellemző. Egy jó részét nyilvánvalóan Sopromból és a környékéről várjuk a közönségünknek, de közben van, ben, van ebben a program kínálatban. Azt gondolom bőségesen olyan, ami már csak a hangulata miatt is, amilyen sopromban tud lenni egy, egy élettel hétvége, de akár a koncertkínálatban is. Ugye azt tudjuk, hogy sopromban mindig fúj a szél, most azt hívja, hogy szerdán és szombaton lehet, hogy esik az eső. még Nem tudja, jövő héten. Uh, vasárnap lesz, de milyen koncert... Uh... Aztán a jövő héten még a, a Sopronfest előtt, ebben, a más, ebben az aperitívben lesz csütörtökön Kispál és a boz, de ugye az már a múltkori beszélgetésen ki is kiderült, hogy ti, a szervezők nem feltétlenül csak a koncertekben gondolkodtok, sőt, ha soroljátok az eseményt, akkor azokat leszámítva a legnagyobb ágyukat, nem is feltétlenül az első helyen említitek, mi az, ami most itt a hétvégén és a jövő hét elején, amíg nem beszélünk legközelebb, olyan program, amire te saját magad felhívod a figyelmet, mert azt mondod, hogy az nem feltétlenül látható minden nap, vagy azon a környéken végképpen, mármint Sopron és vidéke. Én annyiban megfordítottuk a megszokott fesztiválos hozzáállást, ami mondjuk a volt esetében Sopronra jellemző volt. És Sopronra azt szerették sokan, hogy miközben a rövérekben dübörgött az élet, a fesztiválok, a koncertek, ez a fesztivál és a koncertek, azért volt, aki levág, levetődött a városba, és körülnézett ott, vagy izott, kávézott, kishasznált, hogy milyen éppenek vannak Sopronban. Mi ezt annyiban megfordítottuk egy kicsit, hogy eleve egy urbán fesztivál nevet uh, találkozunknak, ami arról szól, hogy 70-80 helyszínen a városban uh, programok zajlanak. Ezek egy jó része olyan, amit nem kell műsor feltétlenül keresni, bár remélem benne van, egész egyszerűen szól egy jazzkoncert a teraszon, beülsz, szűzol egy kávét, de vannak olyan extrénebb programok is, amiket én kifejezten szeretek, a, a börtönlátogatás, a Sopron börtönbe is be lehet jutni ebbe a pár napba a regisztráció útján, ha valaki szeretné megnézni, hogy mi történik ott, milyenek ott a viszonyok, vagy éppen a börtön mögött húzódó vasfüggöny útvonalát rabantokkal lehet végig autókázni idegenvezetéssel, megmutatva azt, hogy Sopronban ilyen is volt mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt. Ha ezt a hétvégét kérdezed, azt hiszem, hogy eléggé telítettnek mondható az a kínálat, ami az első néhány napot jellemzi. Vasárnap délután háromkor a Litt központban ittunk egy kiállítást. Ennek az a címe, hogy a hűség városa. Azokat a művészeket kértük fel, akikkel. Nagyon sokszor dolgoztunk már együtt, Bukta Imre, Erzán, Búj István, Sós, Núri, Bejler, Péter, <coughs> sorolhatnám, heten lesznek jelen, Léva Janikó lesz, aki megnyitja ezt a kiállítást, és uh, annyiban érdemes a Hűségvárosa címhez még kapcsolódni, hogy a művészeket, akiket említettem, uh, arra kérten, kértük fel, hogy maradjanak ott sokromban, néhány nappal később, inkább úgy mondom, hogy jöjjenek vissza, és ezen a szihét a, belvár, a belvárosban, a várkerületen, egy alkalmi hűvésztelepen fognak ők alkotni, és hatalmas szív installációkat, mint ugye a hűség, egyfajta szimbóluma építenek, ők alakítanak át. Ez egy, ez egy mindenki számára remélem, hogy izgalmas történet lesz. Szintén ezen a napon lesz egy olyan podcast beszélgetésünk, ami az egyetlen, ami már hónapok óta tázasít, a Puzsér, Puzsér Robert és Sebesén Balázs beszélget. Kuzsér vendége lesz Balázs, amire még nem volt példa az ő életükben. Úgy látom, hogy nagy érdeklődés kíséri az ő is egyébként nem csak a közönség részéről. Este pedig, ahogy te is említetted, a városfőtelén lesz egy benyitó egy program, Demiőm Ferenc lépszínpadra. Talán nem érdemes megemlíteni, hogy melyik hogyan és miként működik, de a programjainknek egy jó része, inkább azt mondom, hogy nagyobb része ingyenesen látogatható az a honlapon látható, amire akár regisztrálni kell, akár jegyet vásárolni. Azt kérdezem, András, hogy ha jövő héten, pénteken mondjuk 25-ig beszélgetünk a noresz akkor fél től tudjuk fogadni a székely bulcsút? Hát, uh, Mennyi átmenet kell neked? A Így. ugyanez a... Jó, rendben van Noresz, akkor jövő hét pénteken ugyanígy? Tökéletes, nagyon szépen köszönöm, és ha jöttök sok. Jaj, jó, jó, oké, okay, jelentkezem. Köszönöm szépen. szépen. Hát véget ért ez a kvázi kvejfej, Jancsi. Mármint kvázi a tekintetben, mint hogyha rádió műsor lenne milyen jó megfigyelő volt a nemes, amikor kérdezte, hogy miben veszek el, de szerintem akceptálható választottam, független attól, hogy a környezetemben én is kifogásolni szoktam, aztán amikor valami mással foglalkoznak, hogy ne osszák meg a figyelmüket, független hogy nem vagyok lány, és nem tudom, hogy ezt milyen sikerrel tudom tenni, az biztos, hogy észrevétlen nem maradtam. Iratkozzanak fel a Kejfei YouTube csatornájára, ha gondolják. Ha nem, akkor ne tegyék... Uh szép lassan. Tehát én még emlékszem valami négy és fél ezerre, most már 8000 fölött vagyunk. Hallvány lila nincs, hogy amikor a kurtács rámun vagy én magamra unok, vagy meghalok. Ez a kurtácsra nem vonatkozik, akkor hány e, YouTube feliratkozóval számolunk? Én 8000 ezerrel se számoltam, van akinek nem tudom, több tízezer vagy százezer van. Én ezzel ki vagyok egyezve. És nagyjából most már kezdek leszokni arról is, hogy a nézettséggel kapcsolatos kishitűségemet minden nap magamra ragasszam. Ami a Facebook követők számát illeti, abban most nem vesznék el, de a Facebook azért érdemes rátalálni egy Ferencsi Facebook oldalára, mert hogy egyébként az üzenőfüzetként működik, ahogy egyébként a jövő héttel kapcsolatban jeleztem is, hogy hétfőn nincs. Kedden pedig egy maradonik csepel nap lesz, négytől től hatig, négy szereplővel, három polgármester jelöltel és egy nyugdíjas intézményvezetővel, Szerdán Lantos Gábor lesz a Kejfej Jancsibor az olimpiai sorozatban, aminek a csütörtököt és a pénteket illeti, az a hagyományos módon ráadásnak szarvasusan, na itt már a lesz a csütörtök vendége, tehát ezek lassan fix programokká válnak. Ede a lendület, ez mindenféleképpen kitart. Ugye egy nyílt sisak vasárnap lesz, ez egy kissé konfliktúzósabb beszélgetés volt. Ha gondolják, akkor nézzék meg, ha gondolják, akkor ne nézzék meg. Ez június 9-ig mindenképpen kihat, és június, 9, hát június 7 éig ugye? Június 7-én, ugye én még olyan kerékpárokon tanultam, amelyek ilyen szabadon futók voltak, tehát az ember beletekert, és aztán nem tekert is akkor, ha síkságom volt, akkor meg lehetett nézni, hogy azzal a lendülettel meddig jut el. Én 7-én azt a tekerést, ami most van, azt abba fogom hagyni az ide, akárhogy is nézzük, az négy hét ugye 10-e, 17-e, 24., 31- és 7-e, tehát hetedikén én abban hagyom ezt a tekerést, és a lendület. Az 14., 21 vagy 28-ig viszel, azt nem tudom, de. Azt tudom, hogy végig nyáron lesznek olyan kejfejjancsik, amelyek a támogatott tartalmú beszélgetéseket viszik, mert nem vagyok a saját pénztárcám ellensége, a kurtás pénztárcájának se vagyok ellensége, a barátnőm pénztárcájának se vagyok ellensége, sőt, az önök pénztárcájának se vagyok az ellensége, még akkor sem, ha egyébként felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a Patreonon keresztül támogatható a műsor. Az elmúlt időben nem nagyon jelentkeztek a Patreonon, talán ebben az is közre ö, működik, hogy ritkán szoktam szólni róla, és nem úgy beszélek róla, mint hogyha létfontosságú lenne, holott ö, Kurtács András épp a reggel folyamán számolt, be arról, hogyha netán ráesne több millió forint, akkor el tudná költeni, de szerintem ezzel mindenki így van. De neki például vannak speciális ötletei, amelyekre itt most részletesen nem térnek ki, mert erre nem kaptam felhatalmazást. De természetesen én is bármikor meg tudom oldani ezt a feladatot. Hát nagyjából ennyi. 9 óra 30 nem hagyjuk abban a műsort, mert az pont 12, 9.32 van, és most felhívjuk Laurát, de azt már műsoron kívül tesszük. Adjünk!